Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðlum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram og væntingum. Há við leitinni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Mér langaði að byrja svolítið bara að, hérna, gaman að fá því þáttinn. Já, takk fyrir. Mér langaði að byrja svolítið að þessum við vorum ræðið að það varum að gangi með ADHD. Já. Þú vorst að tala um að, hérna, ráðleggingar varðandi almennt, það er yfirleitt því eru öfugar fyrir fólk með hætti hátíu Jú, jú, ég er náttúrulega lærði hérna mína gælingar í Bretlandi og, og hérna þar höfum við það sem er kallat sleep hygiene, eða svona sem ég veit ekki hvernig á þýða og íslensku það er bara góð, góða, góða síði um hvernig hjálpa fólki að fara að sofa mm -hmm. fara ekki að sofa fyrir það er þreytt og eða fyrir rúmið þá sit verið ekki nema 20 minitur í rúminu tæma herbergið verið ekki mikill hama gang ró ekki mikli birtu og svo frammiðs og frammiðs ekki heitt bað og ekki refa sjó kvaldin og leifa líkamann um svolti að kólna og allt þetta allt góðir siðir en en sko fyrir atjáti fólki þá er þetta bara allt slæmt erða svona leið Já sko atjáti á erfitt með að slaka á nema sé búið að gera mikið fyrir bara mjög nýlega Erf með að slaka honum, hann hefur gert mjög mikið nýlega, já. Já. Þannig að þú kemst fyrst í slökunar og þessum þegar þú búin að... Já, sko, ef þú fælt þeim að sér bara eða að fyrir labba, þá varstu góður svona einn, tvo tíma eftir það. Já, það væri þó fínt... Að slaka á, sko, já. eða bara eins og við vorum að tala á það, sko, að kaffi, lítið hálfu kaffibóllakvöldin, hann getur alveg breytt sk Hefurðu sér sett í stórnum við? Þetta er eitthvað sem hefur aldrei hér þá. Já, ég, ég kenna þetta öllum mínum skjálfstæðingur sem drekka kaffi og þessi, hvað, ég, ég, ég get ekki sofið, ef ég fær mig kaff kvöldin sem er náttúrulega algengt, mm -hmm. lest ég segja þetta, ef við fáum kaff og kvöldin þá er þetta með að sopna, en það er bara ekki rétt fyrir aðdjátið fólkið. Það fær bara smá skamta örvandi líf og kvöldin, mm -hmm mann mailan tekjum með Coca-Pepsi. <laughs> nei. <laughs> en orkudrykkirnir sumir eru ekki með miklu sykrí og nei, nei. og jafnvel með smá ginseng í sko. Já ja. Þannig að eitt þetta sem er hérna á borðinu er bara þetta er bara kolsýrt vatn og. Er bara ja það er ekki ja það er koffein í því sko. Bara koffein og kolsýrt. Já ja. Þannig að lítill skammtur af því pastlega litill ekki og og löngu fyrir sefn eftir hvað er mikill skammtur 1 2 3 tíma áður róli, með ADHD eiga sko, eru komin í vítahring með að komast til svefn. Mhm. Mm og og við að ég enskur að kalla late onset sleep disorder, eða eða að, að, að fólk sofnar mjög seint. Sútdómur sem er einkennist af því fólk fer seint að sofa. Mhm. Mm og fólk það búna var kannski ára tugarinna kom sig í svefnin, þegar það er da komið rúmmi þá veltir da sig fram og til baka og fyrir fram og aftur og aftur. Og hérna Og, og, og er farið að fá bara aukinn kvíða á hverju kvöldi að skyldti nú ná að sofna og klukkan hvað mm -hmm. og svo er sumir er kanska farið í vinnum morguninn og þetta fólk er nátt að bara ófærtum að vinna morgnana því það er oft bara heilalaus framir hádegis bara bara það má ekki segja það að ég bara þroska heldur að mér hádegis þar er svoléi <laughs> þar svo sko. En hvernig er það hvernig getum við en hvað þá með segum um fáir er það nú svona gæði svefnsins sko? betri yfir bara, drífur þetta alveg yfir nóttina Já, sko algengsta vandum að hljóða aðdjáttifólkin er að ná svefninum, sko söm er með að vera róli rúmnur, alltaf velta sér og vakna Jöi. upp og þetta alla, sko kostrunni og ókostrunni og að það er mjög langur helmungnum tími Jöi. þannig að endist mjög lengi, sko, sko 6-12 tíma, sko, eftir hver skamturinn er Hefur, hefur verið með fólkjóðir í meðferð sem hefur bara fundið að þetta hafi þetta gert fólk sem er búna bara vera að hugrun um róandi lyfjum og seflyfjum og alls konna sullu á kvöldin íslendingar taka meira þessu heldur nokkur önnur þjóð í heimi. Þetta er nota bara til skammar. Þetta er bara ja, er ekki hægt að, að eiga nei það því að, að þessi róandi lyf og seflyf þetta eru frábær lyf. Gerðu byltingu hérna fyrir ég man ekki hvað 50 60 árum síðan nú kom á markaðinn. En ef þeirum notu meira en stöku sinnum eða í Þá breytastu í andstæðu sína. Og þú kemur bara í víta ring Sko, getur ekki sofnan ná taka billuna. Búna taka niðr þrjár vikur og loksins fara na sofna, svo ætlar hann á hætti þá sofna ber aldrei ekki sko. Einnig. Og þar margra daga að ég bara nokkra vikna sætt trúblun. Bara þyrst að komast af sættólunum. Og þá halda menn að lífi sé að hjálpa þér. En þú ert bara kominn í sömu svikamelgu og og þú varst áður. Já. Þetta Þa... er Magní, ég hef aldrei heyrtt þetta áður með, með, með Já, og við oft, sko, sem tekja kaffi þá gefum við Adi-háti-lefin lítinn skamta kvöldin, ef það er við ekki kaffið, sko. Ok. Það gefi, mun segja, meðalmaður sem er kannski 70-80 kílo og gefi honum kannski 30-40 miljum tveysal á dag og svo hvað 10-20 miljum á kvöldin. Þetta virkar líka. Já. Er þetta, að því séðan er náttúrulega þetta bara adi-háti, þetta fyrirbæri, Já. sem manna líðir ekkert núna eins og þúst því nú erum við komum með þessa síma og þetta hérna. Já. já já nokkæla. Þar myndiru skil skilgreina muninn á Jást að segja hvað. Það <laughs> <laughs> er það sem taka. Manna líðir er svo meðalmaðurinn í dag. Já. Sé kominn með ávinin atykilsbrestt. Það þýðir ekki að du sértt kanska með þennan svona alvaru atykilsbrest sem kemur í ljós í raun og eru bara já. frá barna sko. En þetta er nota flóki vandamál eða öll fyrirbæri í í manninum þeifvast eins og normalkurva. Það strax sumi eða kannski fáir með ekkert margir með eitthvað, sumi með mjög miki og svo allir bara með styrla miki. Jú, jú. Jú, jú, Og það er svona 60% sem eru kannski oft eðlileger en en hérna en með ADHD þá eru eftir kvarðu setur mörkin Þá er svona milli 5 og 20% þjóðrennar með vanda. 5% er náttúrulega bara alveg sko. þeir enda á lítlur hraunni eða á vogi eða sko, þeir, þeir bara höndleki lífið uh -huh. og, og hérna komið sér vanda og, og það sem fylgja náttúrulega hatt í eru það er svo fylgja svo margir aðrir sko, vangata sem eru með lesbindu og skriflindu og reikniblindu og, og eru með fullt að kækjum og, og fá kvíða og þunglindi og, og mikla storma í í tilfinningarlefinu og skapsöflur og Og septurplanir og, og þeirir þeir fá svona bara fullt af andræðum. Jö mitt. En þetta er fyrirbæri sem að er ekki alveg kannski og hefur ekki verið gegn tíðin í gælannisfræðinni einhver einingum. Sumir vilja bara menna þetta síðan næstuði bara ekki raunuförulegt. Já, nákvæmlega. Sko, þe þessu hefur raunuföru verið líst undur öðrum nöfnum alveg hundra ára eftir í tíman. Hvað nöfnum? Já, við kalla ímsumrafnum, sko, þetta tengið svo mörgum öðrum þáttum, það er náttúrulega eittugt það sem er eða á mínu sérsið. Ég starfaði í breylandi sem réttar gerlagnir og sá fyrst og fremst um fólk sem er með persónuleika röskun. Okay. Og þá eru það, og bæði kallmenn, og þeir eru það kallaðið sykopatar, þeir, þeir eru að brjóta af sér og ímsanlátt. Uh -huh, uh -huh. Og, og, hérna, og svo og eru þá í langtíma vistun, mm -hmm. sem er í ævilangri vistun, mm -hmm. og svo konudna sem að oft eru frekar að skada sjálfan sig en lenda líka í fíkni og alls konar vandamálum um, og þessu persónlega röskunum hefur náttúrulega búið líst alveg hundrað ára og jafnvel sko, fyrsta sko, lýsingina sem við í dag skilsofrinja, var eiginlega meir um þetta fólk við notum um dag um geðklofa mm -hmm. En var raunumvörðu fólk sem var með sennilega mikið undurlíkjandi allir sperst, mikla áfalla sögu og mikil þar sem við kallum hugróf var með alls gróna skrítir enginn og heyrðirattir og fekk rángummitir mm. og sveiblóta líðan og þátti erð með að höndla samskipti og var og, hann og með mikla reyði út á eða inn á við. Þetta er, svolítið með eftir hvað kallar að konu, það er, það er ekki alveg svo einfalt. Er, en það hvernig lístur þessu reyði út á við og reyði inn á Ég hef aldrei hugsað um þetta svona. Jó, konurnar sem kalla reiði inn á við er það það eitthvað sem brist út í sjálfsniður yfir. Já, og... já, það er náttla sko eitt af sko líkilegu einkennum í ADHD sem að gleymist nú oft. Og, þetta er neklega vandinn er að þetta er eitt flókinnasta fyrirbæri sem við við hérna eigum við í Garðarssvæði. Ég mun að greina þunglynd. Þú spyrð bara þrjá spurningar og málið <laughs> <laughs> En með til, með Altersberg þarst eiga að 300 spurninga. Já. Af hverju, til þess að komast að í, ja, Það er til þess að flókið vandamál já. og það hefur áhrif á svo ofsalega mörgum sviðum. En síðan líka kannski annað sem gerir þetta vandamóli er að við notum þetta hugtak atheglisbrestur um bara, æ, þetta er atheglisbrestur húnir. Við ég, notum þetta líka á, á hátt, ekk, þú þurfum að tala um aðra svona sjúkdóma þá notum við þá ekki jæfn oft í daglegu tali um eitthvað Nei. sem er svona hlægilegt Já, og og þetta er og Og þetta er náttalabo að vera svo mikið fjölmulu yfir jafnvel og þingi bara undan við náratug mm -hmm. þar sem verður bara að rífa niður lækna sem eru reyna að hjálpa veiku fólki af því að þeir skrifa upp örvandi lyf. Mm -hmm. Og þar er auðar margar hliðir að marga því. Mm -hmm. Og og margar sem er örvandi lyf eru náttalabo með fíknisjútóm og og sumir missa jafnvægið. Mm -hmm. Og og þarna og þetta er vandasamt þjós sumum sko mm -hmm. en þar ni þetta er ekki alveg einfalt en en þetta það sem var verða lísa sem við kallum persónulegar roskun í dag fólk sem er með mikið vandamál bara að lífa dagluðu lífi, að að vera með kannski mikið þunglindi eða mikið hvíða eða, eða geður og sútdóm, en samt lasið og hendlar ekki lífið, mm -hmm. að, að það er gætna með aðti hátí og, og, og, og hérna, þannig að, að þetta hefur átt sér í minns nöfn svona í gegnum tíðina. Mundur þú líta svo á að því sömum finnst að við séum ofgarina aðti hátí og Íslandi? Já. Sammála því? Eða eða erum við bara byrjuð að greina þetta rétt? Já, ég hef svolti gamann á þessa spurnu. Mhm. Mm. <glum> Alþýð sko menn hafa verið að steipa stämpum og ég alltaf er nú veit du hvað kortum við með þí? Já, þeir eru bara mjög óvanar með það að að hvað íslendingar er að greina marka með áferð best. Og ef ég man rétt, þá er um 1% þjóðrennar komin að meðferð við aðlisbest sem við slatti. í. Og það er meira enn á Norrlundum. En Og menn miða oft í længsæði við hvað er að skeið á Íslandi og hvað er að skeið á Norrlundum mm. frekar en kannski bandarjörnum en annars staðar, sko. En ef við ímyndum okkur að 5% þjóranar er með sko hryllilegan aðlisbest, önnu 5% er ekki að klara nám og sambönd, sko, og svo önnu 5% er með framhalsnám og og svo önnu 5% erið með minniháttar vanda í dagluðu lífi og, og svona sko. A að 1% 1% 20% kominu með þess Hvaðan hefur þær tölur? Að 5% sko, ja, sko, málega... að 5% þjóðarana sem er hryllilega náttíkisperst Já, við rítum það bara að sko, þessi sem eru persónuleika raskar og þessi sem eru með fíknivanda og, og þessi sem eru með flókna skitsjófrenju og, og, og, og hérna bíbólasjút og með geðkvar mm -hmm erfiðasta fólki sem við erum að höndla er með þessi vandamól og ADHD okay. og þessna gengur svo illa að halda utanum þá mm -hmm. og, og, og það er svona fordómarvarandi að, að með höndla ADHD hjá þessu fólki og sérstaklega fólki í geðrúfið því að það getur alltaf orðið enn veikara út að gefa þeim örfandi lif en mm -hmm. þetta er vandarsamur hópur mm -hmm. þetta er vandamálstuhópur sem við í geðlum sem erum að dí, díla við svona dagstælega sko Já þú er nátt þraut reyntur í í gærlansfræðinni þannig að ja ég, þegar ég þú segir þetta þú lítur nú að hafa átt við alls konar ja ég starfaði í brettlandi nátt sko loku um uh, réttar gæteildum uh -huh. í í 10 með bara erfiðæstu konanna á í landinu. Já hvar varst í brettlandi? Ég ég starfaði lengst af í Sussex í suðurla London. Starfaði égði 4 ár uppi í Yorkskýri. Hvernig var að vinna rettaketild með það sem kallar erfiðustu tilvikið. Bara rossalöðu veld. Nú, <laughs> já sku, þessi einstaklingar eru erfiðir í venjulug umhverfi en þeir eru komin með rútínu og nægja mannafla og, og, og bara virðing og stuðning þá er þetta ekkert mál já. og já, þetta finnstu þannig að þetta fólk um, fór aður bara í herinn <laughs> Mjög góðu punktu. Já, og var... bara í herinn, rosalurægi og mikil hreifing allar daga og ekki hlusta neitt múður. <laughs> Það verður bara einn á grunn. Já. <laughs> Skilur, og þannig er þetta bara, sem á Englandi kallað nýtótheropið, þar séu að setja fólki rétt umhverfið, mm -hmm. þá, þá er eiginlega ekki dað. Þetta leiðir mig eiginlega að því sem við langaði að spurðum sem erum við þetta með ADHD og sem já, þetta, já. Með, að því maður spyrir spyr, að maður talar um þessar háu prósentur og þessar miklu greiningar, já, já. hvernig fórum við þá að í gegnum aldeirnar? Er það jú. þá einmitt vegna þess að, að þú segir erfiðir í venjulegum aðstæðum, já. en venjulegar aðstæður í nútímanum? Ég er ekki eðalega? Við er erum búin að vera sko, á, á fótunum hlaupandi, þrælandi, vinnandi í fimm miljón ára. Og svo erum við búinu hundra ára sitja í stól og, og, og verið í sófa. <laughs> og, og það er náttúrulega bara einkennandi. Ég get nú bara satt þér eina sögur. Ég var nú að hann að vinna á helsu, helsustofnun og það kom gætna fólk inn í kulnun og með langt vanda. Mm. Fjætt til minn e, tiltölu ungan einstaklinga á, á hérna við búr þrítögu sem hafi verið framúr á heimsvísu í Íþróttum og náttúrulega búin að vera í 15 ára, 20 ára, æfa helst 5 tíma og dag og varðu þetta snillingur á sín sviði mm -hmm. og svo bara giftist og börn og hættir æfa og innan tvekja þar ekki að bara á enn alvarlega þunglind. Og þá gætt líka sé hann að tveim ráðum setna, svo bara í hreyfingu og smá aðdíhátt í líf, það er ekki dæðinni. Já, Þetta er magnars. Þetta er magnars, sko. Það því maður hugsaðu mitt um, það var einmitt viðmælandi fyrir nokkru vikum með einakart sem er með Præma Læsland og við vorum svolítið að ræðum hver, hvaða lífverið líkust okkur. Það er náttúrulega simpansarnir. Já, já, já, já. Ef að við myndum seta simpansa inn í líf nútímamannsins í eitt mánuð, það já. er líklega flokkar sem dýranýr. Já. <laughs> Binda niður bananar með hreyfa sig, lát tala um rosa laga miki af gerfibirtu. Já, hugsaðu um sem man er ekki annað að vera borða. Og þetta er að sko í dag er þetta valda miklum vanda og og sennilega enn meiri vanda hjá karlmennum heldur en um konum. Á hverri byggir það? Já, konurnar eru svona næjusammari og og kannski hafi ekki alltaf verið eins miki virkar eins og karlmenninir. Mm -hmm. Nú er bara horfur svo á, að karlmenn komast í háskóla. Einmitt þeir eru bara dætt út í námi í, í mentaskóla af því að það er bara að og lært allan daginn og það er ekki hreifing Emitt. og það er búið að gera í bandarækjarnum sko, nokkra rannsóknir á skólum á mentaskólastigi það sem það tekir sko, bara vestu skólana í ríkjónum mm -hmm. og, og gert svona eitt að tvö ingrýp annars vegar sett hreifingu inn þrið sála dag eða stutta hugleðingu nokkru sem á dag mm -hmm. og bara einum vetri þá eru þessi skóla sem eru kannski vestu skóladnir upp á ábeldi, mætingu, engunir og svo framvegis, komnir á par við engaskólinn í ríkinu. Það er svoleiðis. Já, og þetta sýnum okkur bara það, sko við erum að drepa okkar námsfólk með námi. En hvað er ekki Bara hreifing og smá hugleðing og hvernig degi. Okay. En akkur er þetta búið að verstna? Því nú, nú hefur sko, frá því að skóla starf byrjaði, þá hefur hann gengið út að þú sitir. Já, en sko, þegar ég var ungur, þá var maður á hreifingu allan daginn. Jú, maður farið í skólan og maður lerdi kannski eitthvað heima, en maður var mikið á hreifingu, þú Jú, maður verið gentilega heim. að fara í, í leikveimur og leðis. Nú eru allir bara í tölvuleikjum og símanum og, og, og, og í sófanum. Nú tala menn um sko að nýjasta sko heilsuógn mannkynsins áður varðar sígarattann nú er að sófinn. <laughs> Já. Þú þú ég mun að nefna mikið hreyfingu. Já, það, sko fyrir fólk bæði með alls bestu ofnæmi þá er da bara líkil málið. Já, Og ekki bara sko ég sé ég míni skjórstrengir segja ég er að hreyfa mig fullt ég fer í í í, í gym með alvi tíma þrisari viku. Og ég sé bara það er nú bara sko sumarfrí. Þú, þetta er hefðið í fimm sinnum og dag. Því að í, í ADHD þá eru kerfin þannig að, að þegar þú kemur því í gang sem getur verið með ADHD-lifum eða farið vinnuna eða hlaup upp stigan eða eitthvað þá ertu allt inn í lag en tíma, jú, þetta er tóðrát tíma þetta er neyður þá fyrir að geispa og fyrir leiðast í vinnunni og hafa öðru ennug við nágrana eða eitthvað svona leiðis en ef aðu myndi þá fara og og labba kringum húsið og hreyfaði smá stund spjalla við eitthvað nýan skipta að þá getur komið aftur á vinnunni í tott afta tíma 5 sinnum dag en hver verður þá kríteri án að hreyfingu hvað þarf hún að ona vera löng hvernig hreyfing ég held að sé nánast bara auðagaatri það er bara skiptum um umhverfi og sem að halda að sé þessi vís hreyfing smá lab. labb ja fara á hjólið, hafa hjólið í vinnunni, eins og nú við komið tísku að hafa jábel ja, göngubreytundi skrippborunni. Já, hún meinar. Já, það bara er gjörbylding fyrir fólk sem er með að ég hátt í vinnunni og að er að vinna skristuðustar. Það bara stendur við borðið, það er lyftanlegt borð og er með litla göngubreyt, hún kaupið þetta á Amazon fyrir 150 skall og og, og fær miklu meir afkost. Og þú lappar bara með þú Þú lappar alla minuta þeim <gri> <gri> og getur slagt að því svona til. <gri> ég finn þetta alveg, hefur alveg fundað, því ég grindum með aðinglsprest og ég finn þetta alveg hjá mér að hérna, þegar að ég verið að fara í langa göngur og, og er þarf ekki að hugsa mikið þenni og bara reyfa mig, reyfa mig, þá er hausinn rosa skýr. Sko. Nákvæm, aldrei enn skýr. Rosalega skýr. Sko. Já, já. En nefnir þetta með að hérna, þepp hvað væri nótt til þess að stimúlera að man fimm af því 5 sinnum á dag hverr smá mikið. Já. Þetta er, þetta er sko alvaðlufandi. Og ef þetta er að þar halda jafnvægi frá morgni til kvölds þetta er bara rosa vinna. Ekki að þetta koma stundir til þóðu sétt að athýð tilyfinum þá færði ekki nema sko svona helmingars áhrif með að við að hreyfaði líka. Athýð tilyfin gefi helmingin af því sem athýð tilyf og hreyfing myndu gera. Já og það er bara, sko, ef kemur fólki og það, fólki sem að kannski verður að gera þetta eitthvað tíma finnum bara það, þetta er bara allt annað líf, en það er mjög erfitt að fólk, fá fólki nú tíma þjófélagi til að gera þetta mm -hmm. en, en þetta er bara mjög óhildriðt líf, það þarf að breyta þessu veit, Hvað getur þú gert til þetta að breyta þessu? Þetta er bara, hef, ef, ef ég vitni nú bara í má <laughs> <laughs> menn töluðu svo yggjöng <laughs> má hefði ég gala <laughs> En, en það var nú frægt sko í menningabildingunni að, að hérna, hann bannaði alla svona, alla humbúk og tai-chi og chi-kung og allsúlega, svo var hann alltaf bara að sprjála í þjóðfélaginu. Og þá átti þessi má að það venni nú kannski eitthvað tíl í þessum gömlum, sko, pælingum. Mm -hmm. Þannig að hann fór bara að leta að gera alla tai-chi á mótnan að það vinnunni. Þetta var bara allt annað. Sýn virkaði. <laughs> Sýn virkaði. Tai-chi, hefur þú gert tai-chi? Lærið það, það nokkur ár. Er það ekki svona gott? Æðislegt. Já. Þegar það er svona bæði hugrækt og, og, og létt hreyfing og... Já, svona innbytting á hreyfingar og... Já, innbytting í slökun, sko. Já. Og þetta æfir rúmskinnið og það er eitthvað, sko, með... Sko, bara að þegar maður er að læra nýjar hreyfingar, það, það, það er eitthvað nefn enn endur nærri heilan. En þessar, þessi verkferði svo að tala um hugleysla hreyfing og alltaf Já. þetta og gott skipula og fleira. Uh, myndur þú horfa á því það er líka kannski annað sem svona í lækningsflæðinni Já. eru lifin eitthvað sem hún notar tímabundið sem verkfæri til að koma heila starfseminu og það góðan starf að þú getur fara að nota hinn verkfærin, eða Já. eru lifi eitthvað sem þú ert bara á Já sko, þetta er, er flókið sko Fólk sem er með anti-hátti og, og flókin vanda eins og þeir eru margir með þá frekar áfallastreitun að þeir eru fíkni vanda og svo framvegis að þá eru eila sál Hjá þeir sem eru allavega vestatir, alveg gagstlaus. Bara virka ekki neitt. Hvað kallar það sálfræðlingur? Ja, bara viðtöl, að fara í, að, að hugra hana atveils meðferð, reyna skilja vandan og ræðan og fá stuðning. En þess að því fólki þá bara getur ekki læst að mistökur sínum. Það er bara fatlas það er ljóta að segja það, já, þú segir en þegar það kemur á lífin, þá allt til fara viðtöluna að virka og það næri einbindingu, það mann sem umrætt að minni sér á og þetta fer að rúla já. Og, og auðvitað er einn og einn með vaktatíháttir sem getur gert margt mm -hmm. eins og reyfinguna og læsta huglega og, og drega svo þið kalli hey! <laughs> sem getur hjálpa en, en margir eru svo slæmir að það duga bara ekki til og til þess að byrja vinda ofan af þartu lífa meðferðina mm -hmm. og, og ég segja allavega minnst okkurst í fimm til að gera varalega breytingar á þínu lífi en, en margir bara alla æfi mm -hmm. því að það eru augrannir fyrir fólk með aðið að ég á öllum aldurs þreppum sem ungaböð sem úlingar, sem títugt sem fertugt, sem sjötugt sko. mm -hmm. það eru vandamál þarna sem að að hjáðd fólki erfiðara með heldur en um flest fólk. Já, hann nefnir nemndraðan sambönd. Já. Er er það ekki af því að pabbur mín hérna vinnur mikið með að hjáðd Og annar er með talað um að það sem gerist eftir auguinn aldri og þá fer þetta koma mm. fram í í tilfinningalífi og alls svona, og það getur verið undirliggjandi lúm stað í að hjáðd og þau hafa haft hugmynd um þær. Já, sko þetta sko, kemur regla bara frá degi eitt. Mhm. Mm Sko, tengslumóðurinn, auksambandi, svefnin, sko, er oft vandamál hjóngaböndunum. Mm -hmm. Og síðan getur, getur náttúrulega, afvirkning getur komið þarna inn sem veldur því að þið þróast fyrr, líkamlega, en getur það líka verið klöskar í sum. Það er oft ofið það vann. Já. Ja. En svo þegar við komnum á 7-8 sko, og og krakkarnir ferðast þroskast þá verða sig krakkar oft af ef, og eftir út af samskiptaþrosku og lenda frekar í einelti. Mm -hmm. Og svo á sko þá eiga illa vestnar þetta og þá geltum við lent í enn meira einelti og dragast aftur úr sumir sem eru aldileyst best og eru félagslega færnir sko fæ, færi þeir lenda ekki vanda en margir eru mjög tilfinningalega eftir á. Mm -hmm. En svo þegar við komum á svona fertusaldurinn þja þetta eru sko þetta eru mennir sem, og kornunnar sem sko vinna og, og vinna í þriðja vinnu og taka þrú próf og, og gera allt sko. eru kannski ekki flinkastir í samskiptunum og og taka nærri sig allt sem frúskeiðis þó þú segirðu ekki mm -hmm. og þá endaðir í kulnunum og vitlessu og þá sko eruð oft bara frá vinnu 1 2 3 ára því að þeir geta ekki unnið er, er bara þeir eru fastir í öllum þesm erfileikum sem nú er kemur Og þá er ekki nóg að fara bara í fríu og fara í, í, í, í, í þjálfum hjá, hjá virk. Það þarf að þú er undirleginni allsprestur og er, er þessi tilfinninga, sko, hvað við segja, greind eða skerðing mm -hmm. sem þarna er undirleginni raunverulegu vandinn og það er ekkert sem að byrja að lagast fyrir þú búin koma þýjar og ról. Hvað með lefinn? Það uh, því nú er kannski ekki... Hvað komið langt, lung reynsla á þessi, svona það sem við myndum kalla kannski örfandi lífið aðteglisbresti? Já, þau, sko, heitir heit ekki Benzótrín, sem kemur fyrst á markaði í bandyrkjánum, held ég á um 1930. Mm -hmm. Þannig hefði búið að vera í 90 ára á markanum. Ok, en þessi nýri, sko, eins og rítalín og konserta og... Já. Já, þau, sko, þó að, að, að, að, að hérna, anfinda mínir hafi komið það snemma á markað, þá er ekki það er ekki fyririnn á ráði þú á 1995 sem er ferð með meðan börnin. Og svo er ekki fyririnn á um svona mismunandi eftir hvað land er, svona ef ég sé á Íslandi uppur svona 2015 sem er ferð meðan tala fullorða. Einmilt. að sé að það segna... ég er framfar með mig að þessi örvandi lyf þó að ég sé greindum atviksbest og, og svona. Já. Ég lendi alltaf vandræða með hinni endanum að þau ýta kvíða og nákvæmlega. Og, og... En þetta er það sem að flestir gera mistök með að meðhandla með þessum lyfjum og og þetta er svolti svona ef ég sé bara lyfjafræðilettu rugl. Það eru þróuð upp langvirkleg lyf svo þú getur ekki að taka lyfinn 5 sinnum á dag. Mm -hmm. Því að í, í gamla tíma þá tókum við bara lítil skamta amfendin minn í 5 sinnum á dag. Og þá gekk það. En svo er bara lyffræknir nei við erum að búa til lyf sem er þetta að gefa einn og á dag. Og þannig að það er búa til lyf forða töflur sem virka í 8 til 12 En málið er bara að sko ef við gefum góðan skamta kvöldin, þá fer kerfið og svo reyfur þið og við gerir ekki neitt, og slökna bara kervinu til 3-5 tíma. Mm -hmm. Alveg sama hvað blóþættin mikil. Það þarf þess að aukningu og skamtinum, ákvæmna tímafresti og reyfinguna, til að við halda þessu. Mm -hmm. Þannig að, að þessi, sko, langurku líf, sem að við erum að nota mest við ADHD, eru bara ekki þetta virka vel. Nei mitt. Og, og að þú ert að lýsa, gerðarinn skrif upp á, á líf einu svona dag, Og þú skoður fram yfir, hátt, fram yfir hátti Já, og svo akkur. bara verður þreyttur og kvíðin og byrraður og leginlegur. Nákvæmlega. Og, hef, og, og, og svo ég er vel bara missurur sefninum kvöldið, sko. Á meðan ég var að taka þessi líf þá Já. var ég að upplifa það, sko. Já, en, en máli er bara að gefa þetta, þegar þetta svolítið hvaða líf það er, tvisa til fjórhúsinum og dag til þess að tryggja það að þessi sé er jafnvirkundi. Því að þú færð, sko, með aðjátt í lífinn, þá verðuru Þú verður betri eftir skamti og eftir hvaða liða er í svona 4-6-7 tíma eftir skamtiðnum og svona. Mm -hmm. En svo verður miklu verið heldur nokku tíma náður. Bara fæðið í niðurtífu þó að lifja sé í blóðinu, mjög góð, Emitt. þá verður bara algjölu ómögulegur. Mm -hmm. Og það er þess að dýfur sem að, sko, þarf að koma í vekk fyrir yfir dagi til þess að fólk haldi sönsum en ert þú þá í þínu störfum það því þú er mikið unni fólki með aðteklis ja. og er þetta þá að upplifa þetta það sem þú ert að ráleika fólki er þetta með örfuna þar sé að reyfa sig uh, hvað fleiri tól væru fyrir fólk sko, sem að upplifir uh, þessa hluti til svo að örfa sig til að slaka á Jó, sko þetta snýst mikið um sko, hvað starfðu? Ertu bókari? <lýður> skilu, það er margt það sem er með adi-adi, að vera bara í rútínu farið vinna klukkan átta og vinna til fjör og fimm og bara vera farið við reikninga og allan daginn sko þetta væri, þetta væri heila bara pindingar <lýður> vinna, en <lýður> eða úrst að vinna á kaffistofu eða í móttöku eða spjalla við fólkið svo þú núna <lýður> lífandi og allt eitthvað nýtt og eitthvað fest, <lýður> þá er bara dagurinn góður Já. og þannig að þú þarst að, að aðlega þitt starf En það eru, sko, það eru, aðdjátt ég flókja að því, það, þetta eru svo margar tegundir og ég var nú að grínast með að, að, að versta fólki með aðdjátt að sé á litla raunni og, og á vogi mm -hmm. en það er annar hópur sem er á svolítið betri stað og, og nú veit ég að ég mólga ykkur okay. <laughs> og þar eru prófisörðin í háskólanum nú? Já, þeir eru alltaf með ofur innbynding og þar eru margi með aðdjáttirspel sem fá þessa ofur einbeitingu sem gerir þau hæfara að sinna þröngum verkefnum í langan tíma. Og þey fá jafnvel fullkomna árautir og svona og þeir eru kanskje ekkert mjögulega flinkir í persónulegu samskiftum mm -hmm. en þeir geta skrifa rosalflautt að doktorsviðgefði og, og stutt aðra að gera það og svona en þeir hafa einsa vangkanð en þeir hafa sko kosti og það er einmið sko hin hliðin á adiótínu að aðeila ég séi og, og ég íki náttla að allir sem bera af í þjóf Hér erum við hljóðum með andi-hátti. Allí það, sko, bestu íþjóðum með þér er alveg afvirkir og bestu brósnir með ofreinbyrningu, sko. Og svo fræni, sko, listamærinni, sko, sem eru kreðið til hennar með hugan alveg og flýðið fernst. Þannig að þetta eru ekki bara eiginlega sem valda vandamálum. Þetta eru, þetta eru eiginlega sem a, eru sko auð æfi fyrir þjóðfélags. Er, þannig erum við kominni mitt íkarskjákvæna kj um geðlækningar og greiningar. Já. Því við erum búin að ná núna á síðustu eða á svona áratögum þá er alltaf að fara meira og meira í að greina. Já, sum sum er sem hlutum. Veist, hver, hver, hver er mælikvarðinn á að ég sé frábær einstaklingur ef ég funkar er rosalega vel í samfélagi sem er kolbilað. Já nákvæmlega. Hver, hver sagði að það væri heilbrigð að ég gæti séðið eitthvað staðar frá 9 til 5 og horft á tölvuskjór. Þannig að ja ja þetta er flókið mál sko þyr ert að þessu með maður hugsar bara um hérna, snillinga í gegnum tíðina sem að hafa verið bipolar örglega já, já, og hérna óktar óktar kemur sinn að tala um íslendingasögurnar og var allt þetta sko ja ja að hérna e, e, e, e, erum við fara að ganga of í að reyna boxa alla inn í að þeir eigi að geta funkerað <hæm> á ákveðinn hátt og ef já. þú gerirra ekki þá er eitthvað af þér ja við náttla lifum á upplýsingatímum þar sem við erum að gera alltaf að kröfu til fólks og allir vilja klára nám og verið stöður í vinnu og vera að hafa ekki giftir og eiga börn og vinna fyrir bíl og húsi, þetta draumurinn sko mm -hmm. og margir eru náttúrulega með eiginlega sem kem, kemur veg fyrir getið þetta og þá er spurning, eigum við að valda þess að einstaklinga til þess eða ekki mm -hmm. og þetta getur sko aukið sko lífskæði og ef þú hugsaðar þetta bara sem sko þú er eftnahagslega er sko við þú sé bara 5% þjóðarinnar er svo andlega veikur að það kosta ríkið bara stór fjá við að reka litla hrunn <ljum> og reka vok og, og reka stærri lögreglu og og og og alls konar þjónustu mm -hmm. og stærri slysadeild mm -hmm. og, og hafa meiri kostnað af slysum og så framvegis og, og og og þetta fólk sækir meira á eins og, og það er stöðun á kvartamérum líkamenn eingin þetta er alveg gríðalegur kostnaður og það er einu tryggingarfeldi bandargetaum hafa eða eða reikna sér það að ADHD kanna vera dýrasti sjúkdómur mannkynsins okay af því að hann er að valda þó að hann sé líka að valda miklum gæðum og krefatítið og, <ljum> og svona að þá er líka að valda svo miklum kostnaði fyrir þjóðfélagið og ef við greindum þetta bara í, í barnaskóla og úlingum að þá eru að koma í vekk fyrir a, að margir farið þess að dýrulega fyrir þjóðfélagið og geti þá innið halvandaginn eða fullandaginn og öðruði gegnir svona þjóðfélagslegnar mhm <ljum> Men þá er það einmitt þetta, hérna, ég var með einmitt annar viðmjölandu, hérna, heiðalóa sem er atvinnið brimbreyta maður og hann er örglega þegar hann er að lýsa batnaskunni sinni, sem er því ég hef bara ekki heyrt um ofveikn og athyglisbrest á þessu stíi, bara reikin út okkur um einasta tíma já, já. og hérna bara, þetta hérna, bara, hérna, bara óaland og óferjandi já, og þetta gængjum Svo... staðið stað fyrir að það sagt honum, heyrðu Áður en við byrjum farðu og hlöftu tóringi í gringun skólan og komdu svo. Já, en hann lísti því einmitt. Hann sagði það þegar hann fótið Þá fóru hann í einhvers skóla sem var með einhverja sérdeildi. Já. Þá var sagt við hann að breyra þau þarna arbeigur, laupjöfingar og svo kannar lært. Fín, lært. Svo, svo kannar lært. En, en þá kemur einmitt en síðan út af því að hann funkar er ekki skólakerfinu. Þá Já. endar hann á að finna sig á... En er þetta passa mjög vel við það sem þú ert að lýsa því þá vinar að sjá snjóbretti. Já sem er bara fullkomið fyrir hann þá getur hann verið á snjóbretti bara klukkutímum saman já. og kemur heim og líður í einu sitt fyrsta skipti getur slitaka. Ah, <laughs> já En þá kemur spurningin. Já. Ef að við með höllum svona einstakling sem barn þá teksta boxan inni. Já. Þá verður hann kanska ekki atvinnu snjóbrettamaður eða atvinnu brinnbrettamaður alls tíu þar verður að segja honum að nei og hinir. Já mikil rétt. Þann við erum að taka frá fólki möguleika á sérhæfni þeirra, en sko vandamál skólakerfiðsins í dag og, og, og eiginlega mesta ókn við gerheilbríði mannkissins eru upplýsingar. Ok, nú er það að útkýra. Já, sko, við leggjum svo mikið upp úr skólakerfinu að læra staðrendir. Og það er gert meira skólin á að náttúrulega fyrst barnaskólin og úlinskólin sko, á náttúrulega fyrst að vera finna út hver er styrkleikið þessi einstaklings vita um lífið hvað er við leikar átt eftir að mæta lærum samskitti, lærum um hjónaband lærum um vandamál sem koma fyrir flesta þegnana mm -hmm. og undibú svo og skilja þetta og, og reyna að búa til þegn sem að getu notið hæfileikarsinna og koma í vekk fyrir vandræðin sem að hann geti átt við að stríða á lífsleginni. Mm -hmm. Út á þetta annarslega allavega barnaskólin og partur að úlengarskólanum og jafnvel partur að háskólan að ganga út og ég veit að sko í mínufægi í, í sko læknisfæði þá eru bestu sko læknarskólaninn út í heim eru farin segja bara 15% af einingunum á hverju vetri á að vera þínu sér áhásviði, sem getur verið þessan bara snjóbreytti Já. eða spila á, á piano eða huglega eða gera eitthvað og þú þarft sína fram á afkost í þessu Okay. Og og þannig að það, það er minkað fjölda af einningum mm -hmm. og verða raktar einstökningar svo þegar hann fer að vinna þá verður hann ekki eins og við köllðum í þegar ég var ungur sjúkrahúsrottta. Hvað <há> er að vera sjúkrahúsrottta? Já það er læknir sem gerir ekkert annað en að vinnur. Hann bara vinnur og vinnur. Hann hefur ekki einkalíf. Já. Hann, hann fer aldrei að súkróssunu. Hann tékkur aðeins að staðrendunum. Hann fer ekki heim sko af því að jú ég gæti nú fundið ef við situm fram til 1 í og hann bara og hann heyllast og lífer í þessu og, mm -hmm. og þetta er yndileitt fyrir hann hann ræktar ekki samband við konuna eða börnin eða vinina að, og svo bara byrja hann að drekka og svo nauðmiki sama röð verður þunglendur og svo verður allt í steipu. Einmilt. <laughs> þetta er ekki gott. Þetta er náttla einmilt með að því mér langar að ræða líka veður bara almennt um læknisfræði sko að hérna Já. en við erum enn þá í svolti í mentakerfanum með upplýsingarnar. sem er með Google og er með Og þá er aftur þessi spurt, þú veist komið með kynslu sem er óbúðslega fær í að sækja sér upplýsingar í gegnum neti. Snillingar. Hversu mikil þörf er þú á að vera að kenna þannig upplýsingar, sko? Ég er nú svo róttækur. Ég vil leggja nýður kennslustundir. Púl. Þú veist leggja nýður kennslustundir? á öllum skólastigum. Ok. Og hvað viltu þá að koma í staðinn? Já, sko, ég vil kenna fólki að abla sér upplý Og kenna það maður tjá sig um upplýsingar það sem það finnur. Ok. Og hver eru þá, og, og, og eru þú þá, myndur þú vilja afnæma próf líka, eða myndur vilja... Já, sko, sko, við leggjum svo mikið upp úr staðrinda sko, upplýsingum til þess að meta hæfileika fólks. Það að velja fólk með fullkónaráttu. Ég, ég er nú svo dónalið að sko að þeir sem að velja að fólk með fullkomnum Þeir sem fá sko tíu í prófum það er náttúrulega eitthvað aðhjáðum það þarf aðtúa hvað er aðhjáðum því að sko tilgangur lífsins er ekki að, að fá tíu í prófum það er að nálamar stekkingu því að þetta er að tapa öllum upplýsingunum svo hún lærir fyrir, fyrir fæir, þú ætti að það líra lífin og hitta kunningjana, ef hún situr heim og lærir allan daginn, þá er náttúrulega eitthvað að... <lýð> það er dalti til í Já, og það þarf að passa upp á að skapa sko einnstaklingar sem eru jafnvægi. Mm -hmm. Og og við myndum þetta að, sko að þú veist, þú færð að sofa og þú hefur að hreyfað, þú hefur að borða góðan mat, mm -hmm. þú ert að hitta vinnuna, þú ert að vinna. Mhm. Mm að vera jafnvægi, þú ert að hafa áhugamál, þú ert að raktar eitthvað í neinum huga, og það að gefa þessu öllu part okkarinn degi og hverri viku. Og ef þú ætlar að vera bara svona einhæfur Það bara læra fyrir próf og kanna ekki annað. Þá getur ekki verið góður í þínu fagi. Þér er rétt að velta þetta. þú vilt að vera einhafur þá getur ekki verið góður í þínu fagi af því að fagið mun krefjast þessu sérst fjölægur. Já. Því að þau eru ekki góðir í samskiftum og þau eru ekki góðir að tjáði um það sem þau að læra og þú velti þetta oft veltið fyrir mér af því ég einmitt hérna var í þriggja ára háskólanómi í sálfræði þá talaði ég ekki við eina manneskju sko. Já, Eða, skjú, jú, það, þá sem er mér í náminum, ég var ekki látin sitja á móti manneskju. Nei. Staðan fyrir að bara eins og sumir er. læknaskólar eru farnir að gera að þá er ekki kennt neinn fag. Nú? Nei. Heldur ég er bara fyrsti dagurinn þú, þú þú fer bara stofgang og það er bara að tekið fyrir eitthut case. Það hann er Jón, hann kemur inn og hann er með hósta og og, og hvað er á Já, það er bara að fóa verkefni strax. Já, og þá bara, ok, hvernig ég var að rannsaka það? Við getum allt hýta hann og teki lungna mynd og svona, og hvað þýr að hafa hann hýta, finnum það út af það, lesum nú lungna mynd, hva, hvað segir það okkur, við getum farið að læra hans um bakteríður, þannig einu sjúklingi getum við lært tímislegt. Og svo bara næsta case. Mm -hmm. Og eftir fimm ár, þá veistum við að alla sútdóma og alls bakgrömsfög. Og þetta er sko, learn Og þetta er að það með, sérstaklega fyrir allir spesþólkir, algjöld draumur frekar hennar eins og í, í gamla daga, að þá lásum henni þrjú ár bækur og svo fórum henni fyrir að hluta próf. Já, um <hýr> <hýr> En geði sem fag, Já. sko, nú, af því, nú er þú búin að vera tala með mér þetta með ADHD og ég, ég reikna með að þú sért myndi vera að sammála mér með líka með kvíða og ég er búin þungilt þetta með reyfingun alltaf. Ge, geð hvernig geðlæknisfræðinna þróast í að við síum farinn að horfa á ja þú vissu þig geti verið hérna að horfa bara að það sem er að gerast hérna frá ofan háls ja ja en á einhverum punkti verðir líka skoða hvað er að gerast í líkamanum og fara að segja innstæklingu sem er kanskje að svaka kvilla hér já, já. svo fer hann og tekur svaka flottar hreyfingu ja ja og líður honum allt í einu bara miklu betri hausnum ja sko. ja sko það, það man sko, að hún hefur sko í áratugi reynt að að skilja að vandi fólk sér á margskona sviði og, og þá mér kannski ekki að bannalæknina besta hlána þannig við, við, við aðtökum sko erðamengið hvaða vandamál eru í fjölskyldunni og í okkar fæið vitum við það að sko að þessi sútón sem við tala með svo geðklófi og bípólar og, og, og, og adiáti og þunglind og kvíðu og allt eitt sko er ekki sérhæft ef eitt af þessu vandamálum er í fjölskyldunni þá er þiglega Sko, þessi hugmynd um þessar einstöku greiningar Einmitt. er eiginlega röng. Hún okay. er gendilega röng fyrir einstakningin eða fyrir að skoðast þær í það mm. var eiginlega, hérna, er þetta ekki rétt. Einmitt. Þannig að fyrsta er að skoða erða mingið og síðan skoðar við hvernig sko, við komum til við þróast líkamlega og hvernig nærður, þú aðtöga hans félagslega umhverfi, hvernig er við alist upp og hvernig við hefðu samskipta þróun, hvernig áfallasagana sér, hvernig við hefðu hvernig hefur hann þróast í námi, hvernig hefur hann félagslega þróskast, í hvernig félagslega umhverfara núna, hvernig er hann stagur Og þannig og, og hvernig hans andlega líf er er andlega leitandi og andlega spyrjandi er er að iðska róa eða að skilja sjálfan sig og vinna við sjálfan sig sko þannig við við vi byggjum upp sko það sem við köllum biological psychological social and spiritual við reinum að lesa hvað einstakling á mörgum lefellum og þetta mm -hmm. er kennt eilífra sem er Gellern sem um sagði er er kennt að rannsaka einstaklingin frá heildrænu sjónmiði sjónmiði og einu Já og er einmið það sem ég var að vinna í Bretlandi, þá voru einmiðar kollega mínir í Brighton og í London, þeir bygguð einmittir mjög skemmtilega kennslubóka kenna fólki að taka andlega sögu, ekki mm. bara líkamlega sögu og yeah. tilfinningarsögu og hugrenarsögu, heldur andlega sögu, sko, bara eins og við vitum á heimspeikinni, hver voru þín að tilvista spurningar á úlinsáru, hvernig höndlaður það Ertu leitandi, þetta er algjörulega lokandi og andlega veruleika? Mm -hmm. Hvernig er þín að reiliðar spurningar og, og, og skoðanir? og, og ert að yfirka ekkert trúarlegt líf er þi tilheyrur krúm félagslegum trúarlegum eða andlegum hópi mm -hmm. og hvernig hefur það áhrif á þína andlega líðan því að fulltar rannsóknir sem sýna að að, að sko, líf er einna sem stæstu þatum á líkamlega og andlega heilbrigði og það er sko það, það er sko bara alveg það bara heill heimur það, er, það er verið gerð sko mörg þúsund blaðs sem um tengsl andlegs sko heilbrigðis við almennt heilbrigði Eimitt. Andlit líf og helbriði Þannig að þetta er gríðarlega stór þáttur Í, í andlugu jafnvæði mm -hmm. Þú, hérna Varst þú ekki guðs, í Guðspeki félaginu Í kamla þetta? Þú er henn hei, Heiti annað í dag, Lífspeki félagi í dag Lífspeki félagi Já, menn voru svolítið hrættir við Guð Já, einmitt, þannig að þetta heiti Lífspeki í dag Já, þetta er náttúrulega sko, Heitið Thea og Sofía Thea Sofía hver, hver er, hvað er verið að yfka í Lífspe þá væri fer nú aftur svona á 3. öld eftir Krist. Mhm. Mm það var svo kallaðu neoplatónismi sem var svona áhrifa af grísku heimspekini frá Platónskólanum í Athénu. Mm -hmm. Og þá voru menn einum að skoða tilvistarspurningar en í þessu frelsi í í rómska heimsveldinu þá voru menn ekki bundnir einum trúabraun þann með fóra að skoða til heildarinnar sjónarmiði og bara tala um það sem við tögum sko um andlegarreynslu frekar en trúarlega reynslu þessi án ekkurs, hérna, vermiða eða, eða tákmiða. Heimitt. Og, og það, þaðan kemur þessi hugmyndum þegar og sófjuð, það sé að það er ekkur viska sem kemur að snert eitthvað dýpar í manninum. Og, og þá urðu til svona, svona umræður, milli mismöndi, trúarópa sem keldur svo áfram hjá múmustróun, mannum sem keldur alveg fram á 12. reyndandi öld, sem voru bara með Sko feng, fengu henspenging frá Kína og Indlandi og mann voru að ræða saman og skilja mm -hmm. bara út að hvað gengur, ganga sér trúabröð og leit mannsins og, og að finna frið og allt þetta mm -hmm. síðan kemur fram að sjóna sér kon, rústnesk kona aðasættum sko, í lok 19. aldar hún fyrir að kynna sér trúmálin og kínist ímsum hreifingum bæði Rústlandi og Evrópu og víðar og hún fyrir að eða búa til þessa hugmynd að það sé að öll öll þropur sér réttilega bara það sama. Það er sama suldlið. Okay. Og og við þurfum svolti að fara að horfa fram hjá sko, að vera fastur í hjólförrunum og sé bara hvað að þessu gagnlegt. Okay. <laughs> og, og þetta er svo mikið í sko grísku hins að Plato og Aristoteles tala svo mikið um svo kaldar frummyndir. Og þetta er íe lei jöttum ævintýrum og öllum góðsögnum, þá var, veist, það er það kóngur og drottning og það heti og það er barðið vondur og góður og, og alls konar svona það er vandramill í einstaklingamóður og föður og, og sískina og alltaf þetta, þetta eru svona frum sögur mm -hmm. og, og með því að segja þessar sögur og hlustaðar, að það vakna ykkur í þættir í okkur og Arastóttelis talar einmitt um að, að, að, að það er ekkit guður að sem maðurinn getur gert en að taka fyrir þessa grunnsögur það gerast þarna og tvelja viðar. Já, er einhver hérna sáfnast. Er einhver arketýpur eða frummyndir á ferðinni hérna? Já, er að heyra í okkur. Já, þannig að, að að að þessi kona Blavaski hún fer að segja það er einhver rauður þráður í þessu mm -hmm. sem er manninnu gagnlegur. Mm -hmm. Og þannig að hún eina leggur grunninn að eina eða sé bara sko vísindaleg rannsókn á trúalegum hefðum bæða gags sem er og íþkanna sem er þarna. Mm -hmm. Og eiginlega síðan þá hafa þróast innan heinspeikinnar og innan sko trúarlífsnálaflæðina sem ég kendi hérna í hanskólanum, mm -hmm. sko einmitt alls konar rannsóknir á trúaleg reynslu og hvernig þessi trúaleg er kjarnin í öllum tróabröðunum. Og mann þurfa svolítið að stíga út úr kreddónum og, og, og, og spurði bara, er þetta gagglegt? Og af hverju er það gagglegt? Og það er auðvitað að vera síðustu sko bara, uh, já, halvöld, mikið rannsókn á þessu sviði, sko að skilja hvað er gaglegt. En er ekki eitt af því sem gerist því með trúabröðinna því að ég er mikið sammálaðið sem við tala núna, þetta með hver er kjarnin og hver, og hvað er þetta ef við tökum stopnuninnar í burtu já, já. og hýrarkiðinu í burtu Nákvæmlega. og alltaf þetta. Og við þetta meila, sko, alla stopnunir, alveg sem að kostum að heita kathorska kirkjan eða eitthvað pólitísfl bara alla stofnan þessir menn koma að verða spiltir. Það er svo sem. Það er alveg magnað. Magna. Og þessna er svo vandleg alla svona trúlega hefða er spilling í samskiptum. Eitt. Og, og þú veist, þá er þá er þá er stofnunin orðin eitthvað allt annað en essensinn átt að vera í byrjun. Sko. Uh, en þá kemur einmitt þetta hvað Þetta er náttar að... bara mikill vandi í okkar kirkju í dag, Lotuskirkjuinni sko. Að, að, hún er orðin bara grunn siðfræði siðfræð og lítið lagt uppur innra hugrækt og starfi mm -hmm. og er alveg eins og svona pínliti fjélskmalapakki og og svona en er ekki, en talandi um þetta bara með mannalegt eðli og eitt af því sem sem lætur okkur líða vel er að tilheyrra ja það, það er gagnlegt um, og er þá ekki eitthvað einhvernig svoltið svona einhvern veginn, ég tilheyrði þessum Og þá var ég búinn að kaupa minni þá er ég þessi og, já, og þetta var einmitt sko hinir og þetta og, og þetta var grunnurinn að kirkjunni að, að sko, hver sveit og hver litla svæði átti sína litlu kirkju og þar komu kannski 20 50 mann saman í kirkjuna og þetta var hópur sem úr tilheyrði nú eru komnar þessar risakirkjur og þekkir eingen kirkjunni og þetta er ekki orðið samfélag einmitt. þetta er orðið svo stórt sko sko stórt í slangt að þurfa að vera sko litlar einningar sem ná tengdjúpum, tengstlum, þykja vænt um hvortna annan, eiga helga stund saman, kyrðastund eða eitthvað og þá tilherur eitthvað en þá líður betur. Hvað er, hérna, hvað er þetta í mitt? Hvað er að tala um, bara þeir eru að tala um allar þessar greiningar og andlega líðan og allt þetta. Já. Þú hafandu unni við þetta svona lengi. Hvað myndir þú segja að Þessi hlut er ekki tala um það, annars er... trú hvaða málið skiptir trú í, í andlari hilsu og hins Já. vegar að tilherra hóbi. Já, og rosalega miklu. Er það ekki? Jú, en það er náttúrulega, þannig að nota trú. Það er ekki, ekki soldið algengt af einstaklingar sem eru með uh, gæðran vandamál að það er hlug, sem það er, hvað er sem er hennan og hvað er ekkið að Já. þú einangra þig. Og það er mitt sko, vandamál síðustu hundrað ára er að það er að sko að stóra fjallskjeldan hefur brotna niður mm -hmm. og og nákragrana hópurinn sko bara nákragrana svæði sem hann býrði er búið brotna niður mm -hmm. þú þekki yfirlekk ekki manninn á sömu hæði í blokkinni og þú býr einn og það er sko það er þannig að hópurinn sem tilheyrir minka og minka og minka með hverjum áratögu og mm -hmm. og þetta er þarstu náttla að vekintunum Mm -hmm. en þegar má kannski segja líka þetta gerir nýja kröfu til einstaklisins um vitrana froska og höndla sig og það eru sumir sem þetta er bara frelsun en fyrir aðraður þetta bara margt fröð Akkurat, akkurat, þurinn að slá úlík ja en og síðan líka en, þetta með bara nullvalti er komið með allar þessar samfélagsmeðil og þá getur jafnvel fara að selja þær eitthvað enn og sért nú í fullta samskiptum. Það kom ekki í staðinn fyrir nei návistinn sko, það er það er bara eitt hlutur sem er kjarni mannlæra návær manneslis lífs og þar að eiga návist með annari mannværu. Það er ekkert einn sterkt eins og þetta. Og í okkar þá í þegar þú ert geðlæknir að sálfræðingur eða eitthvað þaræðali, það það gefa er návist með annari mannesku. Mitt. Og við vitum, sko við erum svo uppteginn með hugræðinni og alls konar sko, sálrænum aðferðin sem er verið að í dag, en það er sennilega 80% af virkninni, er bara að setast nýðum með ekkur sem sínir þeir rönnurilega hlýju áhuga og, og, og, og hlustar á þig og dvelur með þig svolta stund. Þetta er kjarni bara mannlífsins. Þú talar svolítið ólíkt því sem margir í þínu fæja myndi gera? Já. Það þá er ég að meina að margir búa til þannig ego úr Já. því að vera sálfræðingur eða gælanir að þú myndir ekki viðurkjanna að þetta væri svona stóru Já. hluta mörg. Já, það eru sko, þetta er náttúrulega, það er parstæður sem ég kalla vísindatrú. Mm -hmm. Sko, raunverulegu vísindi eru vísindi sem klásti þessum veist ekki. Það sem hún kalla vísindilega þekkingu er afleiðing af því. Og, og ef þú trúir bara á vísindalega þekkingu þá ertu vísindatrúar. Mhm. Mm en ef þú ert að leita svara þá ertu vísindahykju. Einmitt. <laughs> Þannig að er það mikill munur. Og í bæði gærlæðningum og sálfræði þá er það nátt að búa vera mikill rannsóknum bara síðustu áratugum meira heldur enn nokkugt tíma nauðr. Og það er orðið svolti svona getu sagt svolti klof í faginu annaðs vegum allar þekkingu sem er gagnleg og hins vegar að nálgast fólki og vera með fólkinnu. Og og menn gleymar svoltið ef þú heldur að þú getur notað þessa tækní til að hjálpa fólki og gefur ekki nauðstæna að þá missiru það sem við kallum sko sem getur verið 40 til 80% með fyrir. Akkurat. Akkurat. Sem er bara þessi mannlega námd. Einmilt. Það er bara aðalatriðið. Einmilt. Það er alltaf stærsti parturinn. Þú þú bara fullir það. Já, já. Og það það er bara sko það eru sko, eiginlega alla sálfræðaransóknir, alla lifjaransóknir sem er búið að gera bara frá upphæði, það sína að plasubárfakturinn, þessi faktur sem er ekki út að lifinu, hann er bara stór hluti. Mjög stór. Já, hann er sko, hann er oft helmingur og stundur miklu meira. Ja. Og þetta er kallað plasubárfátturinn. Ég hef með mitt, sko, ég hef búin að velta þessu hugtaki svo mikið fyrir mér. Þetta er platáfnirinn. Pla plasebo. Þetta er, to please, sko, en. þetta er bara það sem er, en, en to please er bara ámálið. <laughs> ég las hérna bók fyrir ekki svo lengur sem að heitir You Are The Placebo. Já. Þetta uh, er djóti spensa. Já. Og þá er mér það að velta þessu fyrir sér, sko. Við köllum þetta ja, placebo, livleysu og eitthvað. Livleysu, svona. sko. En hvað er að, er að taka hérna, einhverja segurbillu? Seig Heilini mér heldur að líf vegna þess er sem er að láta mig hafa na heldur líka þetta líf. Já. En ef þú bara því að ég bara fái hérna 50% árr þonne þetta sýnir manna eitthva hlini í okkur öflugur. Já, en en þetta er út af því að þú ferð kannski til einhvers sálfræðings eða einhver slæknis og þoft gott viðtal með honum og hann hlustrar á þig og hann segir ja ég skil þetta er vandamálursona og sona þú getur gert þetta og taktu þessa pilla líka og með þessum pakka þá barnaðir. En án pakkans þá barnaðir lítið það er einnig sko kritíkin af okkar sko til þunglins lyfjum sko að að að þunglins lyfi sem við erum búin að vera að nota með síðasta áratuginn sem er svo kaldla SSRI lyf þau það sýnir sig í rannsóknum að, að þú mælir fyrir og eftir eftir, eftir sex vikur að mælir hvað mörg þunglins að þeir feru jú fram en ef þú mælir hvort þú ferð aftur til vinnu eða hvort þetta sko þanna fungera miklu betra þá er bara árangurinn tiltala lítill er Þannig að, að, sko, lífin eitt sér eru hjálpartæki en eitt sér þá, þá náðu skammt. En mitt það, það leiður okkur inn í síðan að þú eru þetta talað með um sér sér í sem er langað að ræða við þig er þessi svona sem virðist vera að verða eitthvað svona ný bylgja í sækadellik efnanum já, já, já. sem eru komin mjög langt í, í hérna, bandaríkjuna meðal annars sem já. bara líf við já, áfallastrætu og kvíða og fleiru já, já, já það er soldið kanskje ég ætla ekki að kalla áfall fyrir þar sem hafa verið prætikar sem hæst fyrir SSRI lífi nú allt þetta að já. þessi efni virðast vera að gefa mun betri raun. í sumum já já. já, já, já. Tilugum, sko. Þetta er nátt að verð, verðum að setja þetta soldið í sögulegt samhengi. Jú, jú. í okkar fagi sko. Það má kanskje segja að að eh uh, byrjunin sko, uh, hjá, í geðlækningu byrjar held eiginlega hjá þær trosöfnuðum. Og það menn trúðu því sko að 17. Og 18. öldinni að svona moral environment myndir hjálpa fólki með andlegt sko þá ferð bara út í sveit að vinna með góðu fólki og þar er einhver að og, og þetta virkar svo vel og nú þá skulum við kaupa hérna eitthut kastala og safnaðus fólki og lata vinna á agreinum og svo ferðu í kirkjuna og dansa á og, og og svona. Þetta er grunnur, þannig er félagsleg meðferð. Síðan er það svona upp úr mannikinn nákvæmlega 1950 sem að koma fram fyrstu lifin sem var bara fyrir tilmjög uppkvættast að hjálpast í geðrófi. Mm. Og eiginlega frá þeim, það verður algjör byltingi með hendlun geðklófa þó að m, m, m, m, m, m, svo bylting sé ekki nú stór. Sko, við erum ekki að ennþá í dag að geta að gefi fólki bara lið þar sem að ána eru ánæmi lifin og lagast úr góðu til að sko síðasta dags. Eitt Þetta er sko þetta hjálpar en alls ekki nóg og það þarf miklu stærri pakka með. Ja. En svo kom hann náttla frá þessum limum eru þróuð eitt með þunglins liðin, og fyrst svo kaldur 3 hringja og fleiri lyf sem virkuðu mjög vel og svo síðast þessi síðustu lyf eins og floxstín og fleiri lyf sem eru veikari heldur um lyfi sem koma undan en með miklum aukaverkanir og er eins eitrud heldur þannig að þur öryggari. Mhm. En en og þau eru að hjálpa heilmiki fólki og og, og, og og þau hefur reitt partnersa vakningu um að fólk kjá sig það að líða illa fyrir bara 30 40 árum ég meina varð karlmaður og líði illa vinnunni var þunglendur og, og er bara ferði í sófann þegar hann kemur heim að þá fer geta að tala um það nei einmitt. en núna á þessum tíma þá hefur þau fællað þróvast og hefur byrjað að nota þunglendist og og að nota alveg gríðilega mikið af þeim mm -hmm. og samt er ennþá fullt af þessum sem er í skapunum þunglint heima einmitt, einmitt. En, og, en þessi lyf eru sko að laga kanski 50-60% af fólki með alvarlegt þungklendi. Það er en, svo hátt. Já. Mm -hmm. Þau eru það sko. Placebo laga 40 bara fyrir tilaxnisins og talar jö, og, og svona jö. skilur og svo það bæ, bætir svona 10 til 15% við. Já. Ef þú gefur tefluna líka. Já, já, okay. Svo, já, þá skilji. <laughs> þá já. En, en sko, en svo koma náttúrulega þessi saga og delik sem er náttúrulega löng saga og byrjaði fyrir svona 40-50 árum síðan með LST mm -hmm. og þá vorum en að þróa sig áfram við kvíð og þunglindu og áfallastrættu og voru ekki eins flinkir að rannsaka eins og við erum í dag og gerði ekki eins mikla rannsónakröfur en svo koma náttúrulega þess að þjóflins og breytingar og, og, og heil mikil afstaða og heila barnda í milli menningar heima hann í bandaríkjónum mm -hmm þann ja nick schonella nánlast bara bannaði þessi lið mm -hmm. af því að heldt að þetta ógnæði stöðuleika í þjóðfélaginu það er þetta klassíska war on drugs Já. sem að hefst á nixon tímabil Já og þetta er notað þetta á sem nota gamla sögu en svo með bann í bandarögjunum og ísllandi og, og og bara eins og opium bannið í Kína fyrir nokkrum öldum síðan sko að við vitum að menn þjóðfélaga hafa alltaf reynt að að höndla þessi efni sem fólk er búin að nota í ár þúsundir að hundrið þúsunda ár að, að, að það eru sömu sem höndlað og, og verða veikir að þeim sko þannig að menn reyna að koma þessu í eitthvað ferli og, og með því að koma þessu ferli þá heila tryggjuru óleglegan marka sem er heila betri heldur en löglega markaðurinn já, um, að koma þið áfangar stað já. þannig að, að við heila gerum instaklan sem er nota þessi efni að, að lögbrjóttum og búin til stjett fólks sem eru átkast og eru að vinna því að skaffa þessi efni mm -hmm. Þannig að við vitum það og þannig bara, sko, war on drugs sko, það, er bara, það, það, er, það, er það er fallið Það er fallið og, og þau eru íki heiminu sem að bara fellir öll lög um efnin þau vegna best að höndla fíknina Það er eins og Portugal Portugal, Amsterdam, Holland og fleiri, ná, sko ná. þannig að það gengur þetta best ná en síðan er þetta svolítið tvær umræður um annars vegar að þú kannski lögleiðir fíkniefni þó þau sé ekki góð fyrir fólk Nei. einfaldlega því að það skilar ekki betri árangra en síðan er það hitt sem er að greina á milli þess sem við höfum kalla fíkniefni Já, og það, og það, það er að segja að efni er hann alltaf eðli sínu öðruvísi heldur en amfetamín heróin, okkæin og þessi efni og sko bara í eindur efna fræðum þá erum við með sko einfalda fl bæði almyndilega fræði þá tölum við um sko í dýratilunum LD50 okay. hvað þarf það að gefa mikið skammt rottunum per kilo til þess að 50% hópnum drefist Býttu núið Já, þú ert, að, ert kannski bara með pensilín mm -hmm. og þú gefur svona mikið pensilín í öllum rottunum, bara mm -hmm. eitt skammt mm -hmm. og prófar hækka skammt ah, þá erum við að helmingurna rottunum drefst okay. af þessum skammti okay. og þá erum við að skilgreina LD50 Okay. Og öll líf sem eru markaða, það eru með skilgræntan 11-50 og vitu sirka hvað það taka markað dagskamta til að veri hættu að drepa þig. Okay. Og, og hérna, þannig það má flokka bara öll líf sem við gefum eftir því hvað eru hættuleg og svo má það flokka líka líf eftir því hvað eru áhannabindandi. Mm -hmm. Og ef það er að taka þau líf sem eru sko löglega á markaði, þá var náttúrulega lang hættulegsta lífi á markaðunum, sko bara sko bara kategoríu ofar öllum öðrum efnum sem eru í markaði Má ég gíska? Já. Áfengi? Já. <gryll> það bara sko það er bara sko margvallt meða við allt annað Og á, á hverju byggir það? Bara Já, það er til mesta sósjálvandamál og slýsa og alkoholisma og, og missa vinnu og veikindum og þú veist það bara alveg svakalegt sko. það, er ekkit, það er ekkit nálega, það er rísin sko, svo allt heitið smóttir í Mér leiðin á því Já, og, og... En en sko paðast að drekka miki til að drepast aði. Það er yfir pýlti miki sko. Þú getur auðvitað drukkur um miki og og og og drepast orð út í kulda. En hvað það að drekka sko miki margar flöskur af af vodka til að drepast. Það er slatti. Eimmt. Skilurðu? Og það að það þarf drekka án sí flöskur til að drepa þig. Mhm. Mm og þegar sem er heroin, þú þatt ekki að fá marga sko dagskamta til að drepa þig endur margir sem að sko hætta á herauna og byrja aftur það er algjendi drepi sig á fyrstan nýja skamtinum af því að... þeir nota gamla skamtin. Já. Sko af því að þolmyndin er myndast sko. Mm. Og kaffi til dæmis er er náttla eitt af þessum fíkniefnum og hvað þarft að drekka marga botla til að drepa þig. Okay. Það er náttla ávonabindandi eitthvað. Jú. Jú. Og men þess sem drekka mikið fáu höfuverkur líður illa eftir hátt að drekka kaffi. Jú þú það sennilega að drekka ég veit ekki, allavega minnst okkur ja. <laughs> til hundra bolla til verið að vera sko, í hefur, hefur heyrt um tilvika einhver að við dáaði að við drekka mikið gafn? Nei, aldrei Nei. <laughs> <laughs> En er að gera dýra til það er að mæla þetta sko. okay. en, en ef við förum í sko, þenna flokk livja sem við kalla Psychedelics sem er eins og ellest og sveppa efni og sípin mm -hmm. að þá er sko, L-t-fimtiju þá þarftu að sennilega að taka minnst okkurst í þúsund dagskamta til að vera í lífsætu. Þannig að það eru sennilega engin lif á markaðanum sem er eins örug, <laughs> sem er eins hættu lítil, mm -hmm. breginn. Þúsund dagskamta? Já. En hvað með þá sem væri, sem myndu þókast ég segja á móti, eh að að vera hætta að festist í einhveru ástandi þar þú sért með langtímaverkum af því getum, þó að verið ekki drepis. Já Já, við getum komið að því sko það eru til þar sem er kallað eins og þektt var í ja hippa árunum, svona kalla batri. Og og þeir sem fá batri sko það sem þessi líf gera það vekja upp alla ótta þína og vandræði og vond munstur og ef þú ert einn og ert ekki sterkur persónuleiki þá getur þetta bara orðið og mikið og þú f þig fangir bara Og þú bara ferðu að flóta út að flóta að læfi, þú ferðu bara áfallastreytu. Já. En auðvitað má meðhandla alltaf áfallastreytu. Mm -hmm. Þannig að það er alveg hægt, sko. Þannig að þessi lífi er ekki alveg hættulös. En það sem er þá, þú ert þá að segja virknin í þessum lífin sé þannig að hún í raun og veru í að bel vandanum upp á yfirborðið. Úfirborðið, já. já. Og, og þar er náttúrulega bæði, sko, gera það verkum að, að þetta eru er erfitt að kalla þetta á Þa, me, það er jú einhverjum sem nota þetta sé að þetta sér til skemmtunar, skilurðu, en, en þetta eigur kvíða og vekur upp, sko, eða allt í sálinni sem að er óþægilegt, þannig mm -hmm. að það má vera skrýtin fík. Já. <laughs> Já. <laughs> Flestir eru í fíktis að gleyma eða njóta eða vera mikr á mannin eða eitthvað svo leðis. Þetta er kannski píl þess og kannabissið, eitthvað er eitthvað fólk inn á við svolítið, Mm -hmm. Þannig að menn verður kannski ekki eins félagslegir en, en það eru fæsti sem er að nota þetta sem er að nota þetta hverjum degi eins og með kannabisi mm -hmm. það eru með að nota kannski bara oft og dag og, og eru bara stek, stektir og fara ekki út í hús Já. sem vil engan ta tala við sko Já. En hvernig væri virknin á emi? Þannig að við erum nú að tala um þessa efni sem við náttúrulega er náttúrulega að vita eru örfandi eins og kóka einn og amfæta mín uh, síðan er búin nefna áfengi Hvað myndir eru flokka kannabisin í þessum? Já, sk með mörg, mörg, mörg þessi sko eitulið sem eru flokkuð þá eru núna í gangi rannsvunni sína að öll þessi efni eiga sér stað þau eiga sér sko kost og nú er náttúrulega að vera aðgreina mismyndi efni í kannabisinu og við þau núna til og með þess að, að kannabisoljan getur hjálpa það með alltaf Parkinson-sjútt og getur minkrað jáfnvel verki vefjagíkt og, mm -hmm. og, og, og til þess með aðið áttið fólki, það eru margir aðið fólki sem að reykir kannabins á kvöldina því að það getur ekki sopnað mm -hmm. og það nota kannabins á kvöldin bara til að ná sér niður mm -hmm. en svo er alltaf miklu óráðlega resta dag já. og það mynda svona vítarhingur þannig það hefur ákveðna kosti Og það er út um þess gangi rannsóknir sem að benda til að þetta eigi sér kannski eitthvað hlutverk í fæin að hjálpa fólki sem líður illa. Mm -hmm. en, en þetta er alltaf rannsóknir á frumstíð við erum komst og stutt Já. með það. Já. Svo er náttúrulega komið sko, með epilunar e eða ekstasi eða MDMA. Það er náttúrulega búið að vera sko, í meir en álátug rannsóknir að að þetta eru líf sem að auka samkendina hjá fólki mm -hmm. og þetta vita allir úlingarnir sem búin að vera að skemmta síðustu tvo að sem fara á ball og taka eppilur mm -hmm. og þá er alls skemmtilega og þinn á miklu sambandi og geta hefsi lengur og, og svo kynli við og það verður svo mikil nánd mm -hmm. En svo kemur, kemur, kemur kras. Já, en svo nú er búið að vera rannsaka að sko, í áfallastreitu þá, þá er oft og og náttúrulega í einhverjunni líka, þá er aðal vandinn, það er skertu tilfinningar hefni til að höndla tilfinningarnar. Mm -hmm. Og nú eru byrjandi rannsóðum sína ef þú gefur fólki MDMA og gefur eins og sálrænna meðferð, að þá opnast þú er betra að tjá sig og geta unnu vandana sem það kannski get ekki annars. Mm -hmm. Og það er ég verið með að lesa sko, nýlega rannsóð í samvænti við einhverfuna, Að því að einhverfann er bara það er allt og mikið, það ég geti ekki og, og, og ég er svo viðkvamur og ég geti ekki ljós og hljóð og mikið fólk og ég þarf að hafa rútinu, ég þarf ekki breytingar og allt þetta. Mm -hmm. að, að það virðist vera enn tíma sko, mikið mannin og hann opnir svolítið og höndi allt betur. Mm -hmm. En þetta er auðvitað bara Þannig eru bara fyrstu rannsvonir sem lófa var góðu. En það er ekki að gera á meðan á áhrifunar stendurum. Hvað er með síðan þegar áhrifunar farið? Já, nákvæmlega. Já, sko, ef það er sásæli úrvinnsla þá getur hún nóg í varanlega. Ef það er sko bara einhverfi einstaklingur að þá getur hann hans ekki komið út úr hellinum Já eitthvað tíma. Já. En þetta er allt sör, spurningar og sög sem að að koma í sko, Enn með eins og síló síbæn og allastíi og, og, og það sem að segir að, hérna, hver er verkunin bara Já, en þar eru við vorum að tala um sögur sko gælherningarna. Nú erum við náttúrulega að tala um efni sem er eiginlega bara sem ég vil segja stærsta skref gælherninga frá upphafi Það hefur aldrei komið neitt af fram á sjónansýði sem hefur eins mikil áhrif á gerðanvandamál eins og þessi tvefni. Ekki ert. Þú fullir þetta bara? Já. Sýl sko, og sípun og allast ég. Já, sko við erum að tala um bara eitthvað sem er týmst bara klínt við þunglindi og búin að prófa mörg líf, kannski árum saman. Svo feran hann kannski eitt viðtal og fær stóran skamt og, og sálflæði með fyrir í sex tíma og hann er bara góður um kvöldið og hann er ennþá góður árið setna. Það, það, það er náttúrulega bara ekkert í okkar fæði, bara ekki til sem eitthvað nálgast þessa og það er virðist vera sama með áfall og það er verið að rannsaka náttúrulega með fíknivanda mm -hmm. og hvið á fleiri í þessu, sko, sérstaklega með sílófsirbin, það er náttúrulega að búið að gera mesta rannsóknir mm -hmm. og undanfrann áratu og við erum að tala sko þúsundir rannsókna, en Það er ekki búið að gera nógu mikið að, að nóg stórum, góðum rannsóknum og nú eru allar starstu, sko, gera svona dildir um allan heim að keppast við að vera með bestur rannsóknina því að þetta eru líf sem bara eiga eftir að koma og markað sko eina fimm ára og bara valda algjölu bara það bara verður bara ummyndun og fæinu Þú fullir þetta? Algjölu, ja, algjölu, ja Þú ert að tala um það sílósi? það er bara stjarnan Og sílósipen er virkaefnið í sveppum. Í sveppum, já. já, bara í, í, í sílósipen kúbensins mm -hmm. eða, eða sílósipen semilansiata á Íslandi. Mm -hmm. Eða trjónupeðla heitir það. Já, trjónupeðla. Já. Þú, nú er það síðan að ég las ég mitt bara rannsóknis á bandaríkanu sem já. voru að tala um þetta sem þú ert að tala um já. þetta núna. Já, já. Af hverju er Af hverju er þessu umræða rosalega viðkvæm og af er Já, sko, Nixon var snillingur okay. <laughs> Hann vann stríði við, við, við seppina og allir stíða ja. mm -hmm. og hans áhrif eru bara rosala sterk og, og það er bara vannþynging, sko trú er bara trú mm -hmm. og það er sterk trú á þessi efni og, og það eru lög í öllum löndum heimsins, nema nokkur sem eru búin að nefna um hvað þessi efni eru sko hættuleg en ég vil meina sko að þessi lög eru ólög því að það er þetta skildal lögkjafans að tryggja það að lög sé ekki vittlaus sko lög um áhann og fíknefni, jú þau eru gerða góður hugmynd að, að, að minga aðgengi að livjum sem geta verið hættulegur fólk Vi vitum alltaf að með því að setja lögin þá ekst aðgengið lifjónum þannig <laughs> að, að lögin virki ekki en hins vegar þá er listi yfir lifjón sem er efni sem er hættilega og sögum sannlega eru það mm. en þessi lifi er það ekki, það við vitum að eldja sko, 50 sko, að, að það er bara betra henni flessi við erum að nota fyrir fólk mm -hmm. en það voru bara að tala um þetta með að að, að, að tala um andlátt, hvað með allar hina uh, einmitt möguleika og einhverum að þú getur hérna, þ takir ekki skammt sem drepur já, já, já, já, að þá gæti þetta haft einhverjar óæskilegar afleging Já, sko, þetta eru þetta stóra spurningar sko, það búið að gera tild marga tildurlega litlarannsóknir mm -hmm. og ef að fólk fær eins og er í öllum sko, læklimsræðarannsönum, þú fær handlis lóundan, þú fær stöning og um metnan og þú fær stöning eftir þá er það bara fáhýrt að koma í vandamál mm -hmm. ef þetta gera þetta eins og var gert sko, ég þekki einmitt sko, kunningja sem að a sem að var gefið LSD án að vita að og fóru bara í geðrof einmitt og mistu bara sjálfsmyndina og sjálfsvirðinguna og, og bara all lifi mm -hmm. og og heldu verið bara komi geðsjúkdóm og og þarna voru þeir bara upplifa eitthvað utan við alli, gegnum LSD þannig hæ, þetta var illa bad trip en núna skiljum við það sko með bara bara að þá eru þessi lifi ekki hættuleg Vi vítum, sko, samt við andlátt að það hafa orðið andlátt með þessu en það eru fyrst og fennst þegar með hann að blanda mörgum efnum en, kannski om mikið tóbak og, og kannski fullt af kannabis og eitthvað alltaf, þú veist, en, fullt af þetta er algjörlega tvær umræður hvort þú værir að fara hérna eh uh, og svaka damm og þú du drekkur fullt áfengingi og lekur önnur efni Já. og síðan ákveður að skutliði í LSD on í það. Það er nákvæmlega. Já. Það er ekki <laughs> þar... það. Það um Já, fengi, sko. og Já. ég er að segja þar sem er kanskje umræðan af því við höfum fengið oft upplýsingar í gegnum tíðina af einmitt kanskje sérstaklega ungu fólki sem er ég... að gerið í þessum tilgangi ég... og það endar nú illa. Já. Ég hef nota verið með fólk sko, bara á tvítus aldri sem er bara heila dautt nánast eftir svona að nótt. Það er svona lís. Já. Hvernig lískar það sig? Já það er bara það missir missir málið og það er bara fatlað og það er lamað og og það er, það mígur á sig og er bara í hjúkrunarrómi þar sem eftir révnar. Kemur bara ekki til baka. Nei aldrei. Nei bara óhnýt heila skemmt. Wow. Já, já, já. Þannig, þetta er þetta er alvarlegt mál. Já. Og þar þá er yfirleitt verið að blanda mörgu saman og fer allt í steipu sko. Mm -hmm. En en þegar við tölum svona meira í í faglegu þá er þetta en hvað með þau af því að fólk sem væri að gera það í þá innan gæsalega bara réttum tilgangi þegar að segja undir og svona Já. þá er það ekki gæfnan fólk sem er að búa að vera glíma við kvíða áfallastreyta og þekki og er þá jæfla að vera að taka lyf hvað með virkni þessara efna samhliða lyfja ja menn þurfa að fara að valja og að það þarf við hverju tilviki að fletta upp á háttunni mm -hmm. sko, þessi silosípinn er nú að sílosípin er eiga SSRI líf. það er að virka sko SSRI lífin eru til dæmis er til dæla breiðu á sko að að hjarna auka serotóninn sko í í, hérna, í heilanum. Mm -hmm. með því að minka niðurbrot hjarna svo sem mónaaminoxesa hjarna efna eins og serotóninn og, og og fleiri efna. En en hérna, Uh, síló sípinn er eins og að sko virt efni beint á resertorana og virkar á einn undir resertor serotöinin 2a eða jafnir 2 AR r svona undir resertora og, og virðist koma á stað einhverju ferli sem er svona getur verið svona kröftu sko. En er það þá eitt af því sem þetta efni er að gera er að það ítur upp serotóninu? Já, það virkar eins og sérhæft serotóninu á sennilega sérhæfa staði í heilanum, sko Ok Skoð, þetta, e, e, e, þegar við tölum um bóðefni, það, það, er svo, það er svo óser af því að það eru marga brautir í heilanum, það eru margskona viðtæki heilanum og, og þegar við verðum að gefa lið þá geta það kannski aukist meira þarna heldur en um þarna og, og, og, og það geti virkað meira þennan viðtæki heldur en um hitt. Þetta er frumskór Já. og þó við vitum hvað það virkað, þá vitum við hvað þetta gerir í huganum og hversi úrvinnsla breytist. Men það er sér lyfinn sko. Jú við vitum hellmikið um hvar það virkar en sennilega eina sem gera, það gerir að það bara minkar svolítið drauma. Er sér lyfinn. Þannig að þú færð minna vondum drauma og þar er á morgninnum og fæð minni leiðilegar hugsanir á deginum. Það sennilega virkna áhrifinn af þessum livjum mm -hmm. því við höfum miklu meiri áhrif á hvað þú gerir en afkurdu sko, að vera vinnur á þennan reseptor og, og gera svo þetta og Já. þetta og þetta miklu meira spennandi að vita hvað það raunverulega gera í huganum. Sko. En að hvaða leiti þú segir að þetta muni vera building bara? Já, já sko Innan hef, fimm ára muni þetta koma marka sem lif. Ég hugsa það sko það er ekkert sko það er í gangi sko tölum face 1, face 2, það er koni face 2 rannsóknir, það er gangi nokkra facea og og þegar þetta kemur á markað og og og eða 100 fara að fá lifin þá fara fáum fá rapport hvað kost eitthvaður verða veikur af því hann tók þetta lyf eða skilurðu þannig að það er mörg skref þessu ferli að koma lyfjum og markað eh sko bandaríska lyfjaftriði FDA er eiga bara búna ég veit ekki kostar í fyrsta sinn en en það er mjög sjálk þeir eru búna að gefa bara grænan passa og allar rannsóknir á þessu efni og þeir bara þetta er mest bara ever En hva með þá af því að nú nú er lyfjaeyðnaðurinn þekktur fyrir mikil lobbyism og svona ég myndi þá bara granda hinum lyfjunum eða gera Já, þetta þau... granda algerlega hinum lyfjunum. Það er bara búið innan 5 ára og talukinna 10 ára þá er bara öll þessi þunglyndi og kvíðalíf þeyga vera sannela farið af markaðanum. Heldur þú það? Já. Það bendir allt til þess. Sko ég er nota tala bara þessum sem vitum núna. Jó, jó, jó, Eftir 5 ára vitum betur. Mm -hmm. En það stefnir í það, bara lífin sem Vi verðum að nota. Mhm. Mm það stefnir í það. Og hvernig af því eitt er þegar fólk er, er að taka þetta í einhverum skömtum hvaða hvað skömtar verða gefnir fyrir þetta er orðið lyfi. Já sko þetta fer eftir korti að þú ert að tala um þurkaðar sveppi mm -hmm. eða milligramma virku efni. Já. Og sko í með virkasveppi sepp, þá er menn oft að taka sko í í meðferðar viðtali þá er menn að taka 2-3 gramma sveppum. Mm -hmm en þau taka 2-3 kíló til að geta að dreipa sig sko. En, en sko ef þið væri búin að búa til töflur bara með að virka efninu sko, ég, með minnir að þá taka kannski 20 millikurum mm -hmm. svona 15 til 20 millikurum mm -hmm. sko, ég mann þetta ekki alveg nákvæmlega en ég er þetta þó ekki líka því þetta er þó eintalega líka heyri til algjör á rundartöfningara sé allt í hennu lif það sem svona, ein af krítarunum fyrir að lifum hennu virkar að það sé líka undirhandleislu Ja, ja, ja. Það verður það líka nýtt af því flest lyf eru að þú tekur þeir ekki undir handlestri. Nei, en það verða, senn sko efa fer fram eins og það þessa mikródósa þessa þessa sko þá getum við það verður náttla ódýrasta meðferðin að, að sita með sálfræingi eða geirlækn í 6 tíma og vera jafn við fleiri starfsmenn í kring, það er dýrt. Já. Ef honar er sama árangri með að gefa smá skampta í 2 mánuði að þá verður það, það náttla bara já. frábært sko, Og og miklu ódýrari sko. mm -hmm en en það það þeim sörum er ekki bóar svar. Það er bóar að gera sko face 1 rannsóknir sko um örukkja prófa þetta á almenningi með smá skamta og það virðist vera alveg hættulaust og þolist vel og engi vandræði sko. mm -hmm. En það er ekki bóar að gera neina stærri rannsóknir sí e man eftir sko, a, að gefa stórum hópi með þunglyndi sem er ekki svara meðferð til dæmis. En akkur uh, ert svo svo er þetta líður sig svona ekki meiri í umræðunni. Þetta er nota mikið umræða bara í geðlæringum er þetta bara umræðuefnið. Það er svo Já, já, það er bara... Á Íslandi líka, já. Já, sko, ekki nóg mikið. Nei. Nei, nei. Þetta er náttúrulega, sko, þetta horf er, eins og ég sagði, fram að bara mestu í fænu. Því að við erum náttúrulega, glíma við mikið þunglindi og... og Kanski sko í personalgar öskunum þar eru náttúrulega áfalla sem er að valda fólk lagast ekki, svo er náttúrulega áfalla streytan og kullunin, þetta eru einnig týrustu þættirnir hjá okkur sem við erum í þjófélaginu, mm -hmm. ef við bara losnum við þetta, þó er ekki nema helmingurinn. Þa, það er bara sko alveg svakalegur. Ég, sko, ég verð að segja áðan, sko ef við gefur fólk í SSR í lífið fyrsta sinn, Og þá er kanski við að segja 55% sem lagast og þá 45% eftir mm -hmm. og gefur við anna lyf og þá kanski bætur við kanski 10 20% sem lagast og þá samt eftir 30%. En svo tekur þessi 30% sem hef ekki svarið neitt með þar og gefur sílosímin 80 80% af þeim lagast við eina meðferð. Og þá erum við kominn í án he stóra heildarprósent. Ef allir færu bara sílosími fyrst. Mhm. Mm <laughs> Sá. Einmitt. Þá er þetta bara einfalt. Einmitt. Þetta er, Já. þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert. Þetta sé svona stórt. Já, þetta er bara, þetta, þetta er bara alveg sko, gamechanger. Er það, það að sko. eitthvað sem að, þú gætir talað um? Ég meina, ég hefur verið með innstaklinga sem að þú hefur séð að þetta hafi haft svona góð áhrifu. Já, ég hef það. Sko, og það er nú að sko, fyrir, ég man ekki hvað það, fyrir þrem, fjórum árum síðan Var ég mér skjólstaðing sí ég atliki að auðvitað nefna Nei nei sjálfsögu ekki. En en ähm um, mjög duglegur einstaklingur í í stöðu og og og svo framvegis og búna að glíma við endurtekið til margra ára og og, og góð tímabil á milli og þarna er hann búna að vera bara alveg ómæluur í mörk árr 2 3 ári ef man rétt. Og og hérna og hér er að reyna stíðan í þessu ferli og það bara gengur ekki. Og, og svo endar hann bara að segja haldur bara rusli fjáður <laughs> ég hef búin að finna aðra leil og, og, og svo sagði hann ekkit meira og svo kemur hann til minn svolítið setna mm -hmm. og bara alheil bara vandamólinu sveinni og þá er hann bara að taka e, smá skamta í í hérna annarkoð dag í tómónuði og þá fór hann og kallinn að skoða <laughs> já, einmitt einmitt þegar að þegar maður sér þona þetta maður sér maður er ekki oft að að skoða ferlinni. Og er ætl. þetta ekki eitt af því sem á læknar þegar að komur hon námi og er ekki skrefa undir eið? Jú, ég var ekki skaða. Já. Það hugsa maður er að svona hugsa hvernig ef du horfir á einstakling lagast svona mikið af svona já. þrálátu vandamáli. Erðu að þú ekki eiginlega skylda þína að einmitt bara skoða? Já, nú nú kemur tími að skoða. Er ætljóf, það ekki? Jú. Nákvæmlega. Og síðan hef ég séð nokkra sem hafa þetta nátt að vera í umræðinni og og geðhjálparar nátt að með málþing í haust. Mhm. Mm sem að ég og og hjarna sálfræðingur og einn aðra rannsakaði í Bretlandi tæluðum. Mhm. Mm og þetta nátt að vakti athygli þar sem að heldur 2-3 af mínum sjóstæðingum hafa farið í svona meðferð síðan. Það er hægt að fara í löggla í svona meðferð á nokkrum stöðum eins og í Amsterdam og, og þar. Sko, siga, sko, í brellan það sem ég gerða rannsóknum sko, það, það, það er að gera kröfur allir sem er að með, ennla, læknir sem er að með þóðanlega með sílo, sílo og, og sálfræðingar, að þeir þurfa eiginlega að fara í með fyrir sjálfis. Til að vera hæfir með og þá er þið sendið til Hollands í Já. nám. Já. Og það er löglegt að gera þetta og sennilega í Portugal, ég hef nú ekki hérta það sé þar. Sko. Það eru nokkri aðrir og einmitt einn kom til mín nýlega sem að hafa værið þessu og búin að glíma við e, langvarði vandamál allæfi áföll og ímislegt sko og, og, og hann sagði bara að líf hann breytt bara fer aldrei á samasta aftur það er bara sko, og það er það sem að hann upplýði sem er líka einkennandi og það tengið því sem að ég var að kenna sko í guðfræðeldinni í trúarlífs salvarfræðinni að, að ayahuasca og sílósi, við mér nú ekki tala um að ég var skandrá, er ofta að vekja upp það sem við kalla er sko trúaleg reynsla eða andleg reynsla. Það sem kemst í snertingu við eitthvað svo eitthvað djúft, þú getur kannski ekki sagt hvað, en þú ert bara aldrei samum maður. Það snertir þið bara þannig að það helst? Það er og þú færði eitthvað neginn öllin sko persónlu vandamál, Verðu bara svona jú jú þær eru ennþá þarna en þú bara skýrtiki lengur í miklu máli. Þú ert kominn bara í eitthveru það er kominn eitthu miðpunktur þar sem öll þessi mannlegu vandamál eru bara ekki svo merkjuleg. Já, þú þú ertu þá erðu eins og þú sért að búnast eitthvað en þú kaupirð ekki jæf inn í þetta lengur. Nei, þetta er eins og við við kennum sko í þunglindi að, að í þunglindi þá þá það er líða þannig að það koma stöðu til þín neikvæður hugsanir um hvað varst slæmur og, og gamla minningar sem að skeðu firði eða þú gerðir öðrum og þar eru stöður ársakanir og það koma þessar hrínur af þessum hugsunum. Og eitt er sem kennt til sem sig hugruni aðalismæferð er að setja mörk við hugsanir og, og og aðeins að læra sem við kennum í núvitund sem er eitthvað sem að standa aðeins fyrir utan þetta. Mm -hmm. Vera mm -hmm. Og þetta sílur sem einu sko bæði að keyra í gegnum þjáninguna, en, en kennir líka að, að kynnast þessum stað sem er kannski miðan í storminum eða handa við stormin, mm -hmm. það sem þessi stormur er bara ekkit svo mikið mál og eins og við vitum í hugraðinni aðfélsmaðið fyrir að þeir eru komin að þeimna stað að þá bara læja aldurnar, það er í lað degja, því að er þessi hugur sem tekur undir þessar áleitni hugsanir sem við heldur vandamálinu. En er vita þetta hvað það er þegar þú segir þetta geta haft svona vittæk og varal áhrifvólk? Já. Er við hvað það er sem er að gera þetta í heilanu? Nei, þessna hefur þetta nú oft verið kallað gott partikul, sko, allir Jó. þetta vekur, sko, og það er mér, sko, ef, ef við tölum að förum í tróa sögu, mm. nú, nú er besta að fá sér smá koffin. <laughs> <laughs> Örlíti koffin. Koffin, sko, eða í tróa bara að sögunni, sko, að flash trúa bræð nota þessi efni. Mm -hmm. Og við vitum sko að fyrstu 2 3 aldarnir í kristinni mm -hmm. þá voru þeir að nota sennilega sílursmí í vínið. Í kyrkjunum í víni já. Og það eru sko til vitnanir frá 3. öld þar sem verða krítísara sko þessa kristna hreyfingu við að gefa fólki þess efni. En við vitum líkast mun bara í launhólgunum í í í Að, að þar voru uh, þar það, það sem að það var opið almenningi þetta var að gert einu svona ári menn fóru í langa göngu, góður hefing mm -hmm. nokkra daga göngu og fengu svo sílóssipin og, og, og, og jafnvel berserkja sverp drykk og, og, og, og svo var eitthvað leikrit og þess heyrðu í Guðónum og heyrðu guðlega músík og urðu djúst nortir og urðu aldrei samir menn og þetta var partur bara grísku þjóðfélagi mm -hmm og og hérna, og þekkjum við þann náttla úr úr ótrúðbruðum sko í Mexico og í Perú Amazon þar sem náttla ayahuasca og fleiri efni hafa notuð. Uh -huh. og, og þetta hefur oft verið bara partur af í gömlu þjóðferlum eða pallur af svona fullkomnisvígslu. Og við vitum sko úr heimspekinni að það eru eina allir úr lengar koma að punkti einhver tímar hérna 14 til 18 þar sem spyrja sig sko hver er ég? út á hvað gengur þetta og komast í einhver þagnarmóment mm -hmm. þar sem erðiði í al undran yfir tilverunni mm -hmm. og þetta er oft kalla móðir sko heimspekinnar þetta móment yeah. því að þá vatnar spurningarnar mm -hmm. og það í, í sko í vestrænni og austrænni heimspeki er svolti mismunandi nálgun á þessu mómenti mm -hmm. sko vestræn sem er svolti lógísk og og orðbyggð hún eina spyr ok, hver er ég, nú skulle við skoða það og fyrir að analýsiða það, brjóta niður spurninguna og fá út allskolar merkingu og sem er merkingabær og svo leðis. meðan sko austanænsbygging segir, ok, hvað er þetta ástand, hver er þessi hugu sem spyr, hvaðan kemur þessi spurning, af hverju vaknar þetta já. þannig annað fer svolítið út á við en svolítið ekstrovert já, já. hinn fer inn á við sko. en þetta eru sko grunnspurningar og, og það má eða flokka fólk í þrennt eftir hvernig það mætir þessari spurningu sem er verða hrættir og sem bara vil aldrei koma að nála svona tímann og hversin sem má að ræða þessi mál þá bara, það bara, þetta er bara geðbyrjun, þetta er bara hættulegt sko bara, <grið> skilur, <grið> <grið> og þeir eru bara í fyrsta rættulegi og svo annarflokkurinn segir, sko, já, þetta var magnað og það fer í svona, þerli og alla ævinna fer að vera svo spyrjandi og er svo því heinsbyggilega Og svo kannski þriðju sem er nálega þessar sem við kallum trúalega sem við kalla andlega reynslu sem þá segja bara ég, það er eitthvað að magna þarna. Ég verð að komast í þetta aftur og er alltaf æfina að ekki bara í heinspeikilum vendingum og pælingum heldur að fara í ylkun til að snerta þetta. Þetta sem er heilagast í manninum að vera í náviði annarkvort við aliminni eða við eitthvað aðra manniski sko. Mm -hmm. Er það ekki þetta sem að fólk finnur oft þegar að er bóða vera iðka hugleyslu mjög lengi og hérna og þú getur nátt aldrei gengdi að vísu að þú fáir þessa reynslu þá ertu að auka líkurnar á því að honum mun alltaf jona koma allt annað sko. Já og það er einmitt sko fer soldið eftir persónu þroskanum hversu hugrækkur þú ert að mæta þessu ef þú ert ähm um, herbelit persónustyrk að þú um leið og þú það sé hver þín saga er og þín áföll, fastur inn í þínu litla ring, þá ógnarðu tilverðinni en ef þú ert píldi þroskari og getur skoða lífi aðeins stærri samhengi, þá er þetta spennandi, þannig þetta getur bara trip eða guttrip sko, eftir því hver personu þroskinn er Nú er það að vera heitt en það inn í okkur það var kallt í byrjun, það var kalt í byrjun. <laughs> Já, það Hva er hva er hugum eftir að fara yfir þetta? Hérna? Ne það er spurningin. Hva er hugum eftir að fara yfir? Það er stóra spurningin. Já. Og þetta er svo áhugavert þegar við varum að tala um í gerlennisfræðin. Ég er eiga bara svo ég er eiginlega að melta þetta þannig sko. Já. Þetta sér svo mikið bilting. Þetta er mjög mikil bilting sko. En læknisfræðin alment. Nú erum við eitthvað einn sko við langa með langa kansi takaður orðið. Ha? Ég ætla Orðið. Já, sko, læknisfæðin er á mjög rangri hildu. Ok. <laughs> og alvarlega rangri hildu. Sko, á undafæðinni öld þá hefur læknisfæðin þróast í peningamóttel. Og einu meðferðina sem eru löglegar er þessum búið að kasta miljörðum í að rannsaka til að tryggja sér allt örygt til bak og fyrir. Og þeir einu sem gerast að rannsóknir eru lifjarísa sem hafa peninga að þeir sjá að þeir geta græta á þessu í tíu ár með þeir hafa engalífi á lífinu. Þetta er mótilit, hvort þeir er eða eitthvað annað. Mm -hmm. En við, við vitum að það er fullt af öðrum hlutur sem ekki þetta fá engalífi á sem getur hjálpað. En af því að þeir vill enginn fjárfesta í þessu, þá, þá er þetta ekki lögulega læknismæðferð. Og, og í dag er bara læknisæðin, á rangri hyllu af því að mammon ræður ferðinni algjörlega og yngu yngu. Mm -hmm. Og þetta kemur svolítið að sílósýbin sem er svolítið skemmtilegt. Mm -hmm. Að sílósýbin rannsókninar, ég er nefnilega ekki alla fjármagnar að lifja reisunum. Af því þetta er náttúrleitt líf Uh -huh. það er að tínað og túnin í og höst, haustin uh -huh. uh -huh. og það hafa allir aðgang að þessu en þá má auðvitað bóu til eitthvaðar tæknibilju sem læknar geta að notað og og bara læknar með að nota en það hafði allir aðgang að þessu sem þýðir það að, að lyfjaræstnir geta ekki þetta er einn dæmi um það sem að sko náttúrulega aðferð getur orðið bara menningarlegt laust fyrir stórt hluta vandamála í þjóðfélaginu uh -huh. en það eru mörg önnur slíka laus aðrar slíka bara í tilverunni sem þarf að rannsaka og, og ég, mín skoðan er svo að til þess að laga læknisæðina þá þarf að, að stopna alþjóðlega stopnun sem hefur aðgang af að, að, að peningum frá, frá þjóðfélagum frá stórum fyrirtækjum til þess að rannsaka jafnvel aðra leiðir sem ekki er hægt að á, en kannski að það selja fyrir kostnaði mm -hmm. til, öllum til heilla Þetta er frá bara sko, það þarf þess að stofna, þanglega þess koma, þá er þetta bara í óefni. Mm. Þetta er eitthvað bara, sílósibin er eitthvað bara dæmi, það bara fullt að ríkistjóðnum og sem bara sjá að, að þarna er bara, sko, þarna er bara von og þau þurfum bara að hella peningum við þetta. Nefnitt. En, en það er kannski, það er ekki oft sem að koma upp, bara líf eins og þetta. Þetta er náttúrulega einstakt, svolítið í sögunni. Já, já, já. En þetta já. er einmitt að það er s insent eða kvatin er ekki endilega að laga fólk það er að segja það fer ekkit endilega saman að laga fólk og greiða pening og það meiri segja að getur bara stundum verið alveg Já. á undurðu nýr Sko, læknar eru undirsettnir peningavaldinu í, mm -hmm. í sínu vali á livjum og meðferðum og mm -hmm. það, hér er stór vandi mm -hmm. því að við livjum á tímum Það sem öryggi allra er numreitt og, og, og það má enginn taka neina áhættu þó að áhætt þessi litil að, að þá er sko, þá vil við tryggja okkur í bak og fyrir og eins og í bandarakinum, sko ef eitthvað fyrir úskir, þá bara farði í, í, í, í, í mál við, við, við lækninn, sko mm -hmm. þannig að það eru þessa miklu kröfur sem að maður verið líka bera virðingu fyrir en þetta, þetta mótel er að koma í veg fyrir framþróin læknisvistu mm -hmm. það er málið sko Þú tókst það mér orðið ég já. held að, að það svarar spurningunum sem er alltaf að fara að spura þig Það er bara dásanlega að það fá því að heimsókn Þetta er búið að vera hérna, Þetta er búið að vera áhuga ferðalag Já, takk fyrir